Velkommen til jer, ja, som gik med til, øh, kalder I det GameToast, eller apropos GameTest, det er ret forvirret over stadigvæk. Altså podcasten, eller podcasten hedder apropos GameTest, men kanalen hedder GameToast. Okay. GameToast er samling af alle de GameTest øh, podcasts, der har været. Okay, og det er det nummer 110. Sidste gang, vi gjorde det her, det var nummer 100, hvor vi øh, mm. virkelig havde gjort meget af det. Champagne. Ja, og... <laughs> det var, det var faktisk nummer 100. Det var... Så nu det, har vi tømmermænd. <laughs> hvad siger du? Har du tømmermænd? Nej, det var, fordi sidste gang, vi lavede live, så var det champagne, og så nu er vi ved 110. Så... Ja, denne gang, nu drikker ja. vi vand af regens glas. Eller hvad fanden, det her skal forestille? <laughs> eller vand af ja, energidræktsbeholdere. Ja. <laughs> eller, mm. eller tis. Eller Men som sagt, den her øh, podcast, vi kommer til at. Ja. Øh, vi kommer til at snakke lidt. Og vi kommer til at snakke med jer, hvis I gider at snakke sammen med os. Øh, det gør vi ikke. Og selvfølgelig, som vi plejer, om nyheder hvad der sker i løbet af ugen her. Og så lidt specielt i dag, har vi nogle koder til Call of Duty Infinite warfare betaen, Den lukkede beta. Der kommer også en åben beta, men den lukkede beta, som finder sted på to tidspunkter. Det var den. 15. oktober og den 21. oktober. Og man kan selv vælge, om man vil spille det på Playstation 4 eller Xbox One. Xbox selvfølgelig tage det rigtige valg? Ja. <laughs> Playstation 4 er åbent begge dage den 15. og den 21. Xbox One er kun åbent den ene. Vi udlår sådan to ja. koder lidt senere i den her livestream, hvor vi har lavet... Jeg har lavet en, en spil-quiz oh. med paratviden. Jeg kan bekræfte, at den er faktisk rimelig svær. Ja, den er Shit. svær, men der er, også nogle, der er også nogle lette spørgsmål. Det er kun 99 procent ja. rigtigt. Vi kan... En lille, lille tease for eksempel. Hvad hedder Marios Erkefjenden? Er det A. Putin? <laughs> er det B. Donkey Kong? Eller C. Bowser? Så For kan det, man lige sidde så lige meget slop. Ja, er, så kan man så kan man øh, så kan man øh, blive lidt klar til <laughs> så må du lige lægge fremlægge en sådan gif før vi går gang senere. Ja, når kvisten kommer. I simpelthen vindige. Det ville ja, bare super fedt at komme. se efterfølgende, sådan ja, yeah. after facts, så man bare og ser den her spændende konkurrence. Yeah. Og så er ja, så det var nok, Men øh, der er nogen der skal vinde, ikke? Vi siger hej til Hasman, det er Putin, siger han. Ja, det er it's it's Putin. I knew it. I fucking knew it. Men hvad han siger at det er jo, giver faktisk mening, det er jo generelt at svaret altid, det er Putin. Altså hvis der er grivaler, så er det som regel Putin. er bare sådan, gen til generelt spørgsmål i livet. Hvad er meningen med livet? Det er Putin. Mm. Der er... Putin. Hvem... Det er Putin. skal jeg spise? Hvem er det, der ser rigtig flot ud med en uh, man -bond? Det er Putin. Det er Putin. Ja. Yes. Yes. godt. det, er det der men... den hest? Er hvad? Det er Putin. Har I ja, der er Putin også, faktisk en Big Boss Holm? Ja. Det kunne godt være, at Putin kunne godt være en karakter formelle gear. Det big, yeah. big Boss. De-horse. Yeah. <laughs> det vil ikke være en. Jeg vil de-horse må det være. Eller <laughs> de-bear eller sådan noget. Yeah. Oh, ja, så så der ja, ja. Det epic. No, hvad hedder det? Big the Vi er i gang med noget af det, vi ja, er, er kendt, kendt for. Noget af det, som vi, uh, som vi gør. Så godt her på Game der er jo at snakke om, hvad fanden vi har spillet sidst. Og vi vil også meget gerne høre, hvis der ja. er noget, der siger med, hvad I har spillet sidst. Jep, vi har snakke snakket om det. Skal vi så dømme dem? Ja, end det blev spillet sidst Lige præcis. Hvis der er nogen af jer, der skriver League of Legends, så får I kraften med en dum flade. Ja. Jeg er klar til at bande dem herovre. Jeg vil ja. gerne lige pointere, at Hasman har, har fat i noget, når han øh, beder jer om, jeg to tosser, og man kigge bagud, når I snakker med mig. Nå, oh, på, jo, nu skal du høre. Jeg kan kommentere for, hvorfor der med Cry 4 er underpådderet. Har, oh, har du set det? har du set det? Han der så nuttet Ja, og oh, det er godt, Holm. Hallo, xjb.dk. Velkommen til Game Test podcasten Vi skal indtil snakke om, at vi har i Skal vi lade en store mand om En store, men en unge mand om os starte? Med <laughs> mig, eller hvad? The King. Jeg har, jeg har Køben, ikke spillet. Ja. Står, står du bag os? Hvad er det for en... Jeg ved ikke. Hver ja. gang, du vender dig om, og kigger bagud. Yes, ja, ja. det er sådan, at jeg føler det. Ej, hvor er det? Fedt. Jamen, det er ret det, det er meget øh, en visuel sådan, repræsentation af, hvordan jeg har det med, med Holm generelt. Det her. Jeg føler... The, the, the big man, der Big brother is watching. Active. I didn't do nothing. I I'm innocent. Yeah. <laughs> <God>. Ja. <Jamen, laughs> Hvad har du spillet sådan sidst? Hvad har du spillet, Jamen, uh, i anledning af den der fremragende Warcraft-film, som jeg endelig har fået uh, set. Så, uh, så gik jeg tilbage til en af mine uh, herlige barndomsminder, Warcraft 3. Åh, oh, det, det er sgu et fremragende spil. Uh, godt nok, så skulle jeg lige magle lidt med at få det til at virke. De er nu -modernes, uh, PC maskiner men ja, det det lige kørt ja, nogle så u uh, så kom jeg hurtigt i gang med den kampagne igen. Det skal lige siges, jeg spiller ikke RTS for at ligesom at, at udfordre mig selv og og, og at prøve ligesom at nå op på nå, nå op af rangstigen og sådan noget. Jeg spiller kampagnen, mm. nyder den, bliver udfordret hister her og så er der selvfølgelig de uh, uh, fascinerende karakterer og den øh, konstant udviklende historie, som jeg følger med i. Og der er Warcraft 3 stadig til den dag i dag, hver Det vil jeg helt klart okay. sige. Det. Jeg er næsten færdig med Human Campaign, som er sådan den første reelle, fordi det starter lige ud med en kort tutorial, øh, hvor man er i selskab med Thrall, øh, en ork. Så, øh, ham fra Hearthstone. Ja, oh, han der er kendt for her, det, det er jo Jamen, jeg synes, for, sidste, vi har frakteret en gem. Oh, Holm, vi snakker jo faktisk om det her sidste, da det der ja. Adventure-spil, der er blevet tabt, Lost in Time er lige blev genfundet. Det er rigtigt. Hvor, hvor er det så, han kommer hen med den der overklage. clan oh, ja, Nå, ja, ja er, han er, skal ja, til Kalemdor. Kalemdor? Han får at vide af en profet, som har en lidt anden identitet, jeg ikke vil afspære her, at, at, at Dommedag er på vej, så han skal tage... Øh, han skal tage selv afsted og, og selvfølgelig også tage sin øh, hårde af overgå med. Hårde? Ja. Okay. Jeg har mig ikke... Jeg nu, som hasmann Warcraft 3, det er sgu godt spil, gode minder. Det, ja, I i, I inde Jeg har personligt aldrig i mit liv rørt et PC-spil ud over og Så jeg er sådan... De <laughs> så human god, det <laughs> jeg, jeg er ikke... Jeg er ikke helt med på den der øh, øh, nostalgiske bølge omkring Warcraft, men vil det være et spil, som sådan en som mig, som hader RTS, og som ikke kan finde ud af at styre en, ja. en mus, øh, vil kunne lide? Ja, ja. ja. Det er lidt og Allerede, det allerede inden du er færdig med sætningen, så vil jeg sige ja. Øhm, jeg er også lidt overrasket over, hvor nemt det er at komme ind i. Selv for sådan en som mig, som har spillet lidt af det første Warcraft, og en hel del af Warcraft 2 på min Playstation i sin tid. Jeg er jo et uh, Playstation-barn, blev født nærmest samme år. Det okay, har øh, du stadig det. Uh, Warcraft 2 selv, det ja. ved jeg ikke, så skal jeg lige tjekke min kælder. Det er et sjældent og okay værdifuldt spil i dag, ja. kan jeg sige. Ja. Ja. Altså, jeg har ikke tænkt mig at spille altså, Warcraft 2 er jo okay. awesome. <laughs> uh, det er mærkeligt at styre til... til, til, til PlayStation. Men jeg vil så sige, at, at Warcraft 3, det, det er ikke det værste sted at starte, hvis man gerne vil prøve historien af den, og se de her karakterer og og hvilken rejse de nu tager på. Det, okay. det er et udmærket startsted, selvom at jeg, ikke skal, jeg helst ikke citerer som en af, af de der idioter, der siger, Mars Effect 3 er det perfekte sted at starte med Mars Effect-serien. Jeg ved godt, at Warcraft 1 og 2 har en cool lore og historieudvikling bag sig. Men hvis man er helt shit out of luck, så det er ikke det værste valg at starte med Warcraft 3. Cool. Og Hasman, han har også et uh, forested til dig, Mathias. Jeg er Commanden Conquer Generals. Og jeg kan se XJIBDK skriver, Hej Mathias, jeg ved ikke, hvem XJIBDK. Jeg Det er din fan nu no, 1 yeah. Okay Number 1 XG. Hej Fedt Men helt sikkert Command Conkey Det har jeg faktisk spillet En lille smule på Playstation Det synes jeg var okay mm. Okay oh, Red Alert Ja oh, okay. yeah, Red Alert på Playstation Det var so good Det går jeg godt mm. Det var sjovt Ja yeah, ja yeah, Scrappy ISS yes, yes, På konsoller Altså <laughs> hvad vise Hey vi var børn, Vi vidste ikke bedre Det oh, var ikke Okay, skal Prøv til EC Master Race ej, det ved jeg ikke, man kalde det. Jeg skal måske ikke kaste med sten, at jeg spillede Street Fighter 2 på Amiga. Det var også en virkelig crappy udgave. Nøj, no, wow. Forstil dig at der er én knap. Så er det bare give en gas. Én knap? Ja, ja, det er en, en fireknap. Så er der sådan en. du trykker frem okay. og trykker, så slår du måske. Men selv op, spørg, man jeg kan jo ikke cirka på samme måde væk, jeg tror. Okay, med, med, med én knap. Mm. Nej, ja. altså det er jo simpelthen med joysticket, du sidder og spillet. Ja, ja, ja, altså, der, er, der er dog joystick, altså det er ikke bare sådan én knap. Wow. Hvor længe trykker du? Hvor, hvad morser du? Tram til, ved jeg sgu. Jeg ved ikke, men... Nej. det ikke helt mere. Men det var, en, det var en crappy port, den kan man også uh, slå op. Hvad har du uh, gamet siden sidst? Og igen, vi vil også gerne høre, hvad gamer I herude? <laughs> hvad gamer du? du... Plomst, du er gang i. <laughs> hvad gamer du? Og lige det igen Holm, så skal lige pege imellem os her. Ja. Hvad gamer du? <laughs> oh, nice. <laughs> jeg har spillet øh, den her demo af Outlast 2. Åh oh, ja, det jeg glade om mig at at den. Er det godt? Er, er det du virkelig? Med, at du har du spillet den? Ja. Jeg minder ikke vildt meget om den. Okay. Toren. Shit. Vi hvor du er, du er åbenbart en del af sådan et øh, hold, der udforsker. Der er din kone, der udforsker sådan en øh, mystisk mor, der er sket. Og så løber du sådan noget med et kamera, for det skal dokumenteres. Og så i det måde jeg så vågne op, efter I nødlandet styrtede, eller om ud i en ørken, okay. dig selv. Og så går du gennem sådan en mystisk landsby, hvor der er lidt vild stemning. Åh, oh, det lyder sgu meget nice. Det lyder lige som mig, <laughs> Det kan godt være. Jeg hører det? noget med, at du ikke ser stærk til sådan nogle uhyggelige spil Du kan godt lide at spille dem, Nej, det vi har ikke, ikke rigtig fået det testet på gametest, men nej, jeg, jeg, jeg, er, jeg er typen, som både skider og pisser i bokserne når jeg spiller horrorspil. Okay. Og kaster okay. op, hvis jeg kan komme afsted med det, vil det skal bare det skal ja. bare ud af ja. et eller andet hul. Ja. Altså, det, det hele på en gang, ikke? Ja. Øhm, men er, er, er det sådan et jumpscare, eller er det mere sådan øh, snigende uhygge? Jamen det, det underlige er, at det er ikke, der er ikke sådan snige i det, som der var i etteren. Jeg vil ikke i demon. Okay. Hmm. Øh, det er sådan lidt mere jumpscare det, der er. Og så er det sådan mere... Hmm. Det, det er mere surrealistisk, hmm. måske. Der, der er sådan nogle sekvenser, der ikke sådan kan være... Altså, der sker noget som ikke kan ske i virkeligheden. Sådan, nu er du her, så ændrer rummet sig lige pludselig. Sådan lidt lidt lidt ligesom PT, måske bare endnu mere ekstremt. Okay. Fedt. Jeg, jeg, jeg, jeg var faktisk ikke så vild med den, men. Ja, no, okay. fordi, fordi det er sådan der sker noget der er så surrealistisk, som bare sidder sådan, okay, fed nok. Hvad nok er det her. <laughs> og og så, så mister man lidt den skære på den måde. Du må ikke, jeg jo ikke spoil for meget, fordi jeg, ah, nej. jeg, jeg, skal, jeg skal selv hjem og, og prøve det. Nærmest man kan jo selv spille den øh, spille den. Det kan jo være, at folk synes nok uhyggeligt. Jeg så så og spillet sammen med lillebror, oh, vi sad og vi live så livestreamet. Så er sådan lidt øh, Okay. Det kan godt være, at man måske ikke er helt så ramt af uhyggen der. Jeg sidder og skal sidde ævligt. Altså, jeg vil sige, hvis du spilte det med mig, så tror jeg, at du ville sige, det var, nu kan <laughs> <Mathias, der> <laughs> jeg klæbe. Først med tirsdag bare. Så jeg blev possessed. Jeg jeg giver chok, altså. Du dræber bare dit hoved under bike døren. Jeg jeg <laughs> spiller. Det, det, det er det, altså jeg er en, jeg er en splatterfilm i, i, min, i min når jeg spiller, til Lad os lige uh, filme her i kommentarerne, der beskrev, skrevet... "Åh, uh, Klaus oh, Liltop, velkommen til." Hey. Han skriver er mega nostalgisk og spille CS 1,6 med mine venner på Aalborg Uni i pauserne. Okay. Det kan være, Ustil. at du stod ind i uh, holden, mens du er deroppe <laughs> ja. i Aalborg, ja. den, den lille by, hvor alle kender hinanden. Ja, præcis. <laughs> CS 1,6 er det... Um... Det er det gode. Hva? Det er den gode. Ja. Det er, er klasik. Uh, okay, igen, jeg har ikke spillet PC. I'm uh, all about the consoles, baby. <laughs> det den sidste udgave er et originale mod. Ja. Okay. okay Antis for uh, en, en klassiker uh, i forhold til de forskellige Counter-Strike udgaver her. Okay. Hvem med dig? Hvad har du uh, spillet, Mathias? Jeg synes lige, inden vi går videre til, hvad jeg har spillet, lige, uh, vi no, skal have bandet... No, something completely different. Uh... Jamen, det er lige X-Japan skriver... League of Så er det ud, så er det, ud. Det, har vi ligesom, uh, det er ikke et ord Der tæller i den her chat Band Og Hasmand skriver at Han lige har gennemført Barbie Adventure 7 Det var fedt oh Det er den smat til uh, Playstation Med Hvad er den hedder Barbies Dream Et eller andet Jeg kan ikke huske det Barbies Orchi ja, kan ikke huske det Der er, der er en del Barbie spil ikke? Der er nogen til NES Der er nogen til SNES De er fucking I dårlige sekunder. Jeg er en rigtig mand Det ved jeg ikke Okay Jeg har spillet flere af de der Barbie spil, Fordi at, øh, Jeg synes det er Jeg ved godt han skrev det sjov Nu kommer jeg ud på sådan en dum sidsbror Og så snakker jeg om barbiespil Og i fucking det er det virkelig akavet Ja okay. We ate it har now fam Ja De der Barbie spil, de er faktisk ret grinerne Hvis man godt kan lide dårlige at spille okay. det, det er ikke en helt dum ting Så øh, øh, Hvad har du spillet så? Mathias. Okay. Jeg har spillet Gears of fucking War 4 øh, de sidste øh, mange dage. Mm. Og jeg har Rico, som jeg anmelder i næste program. Og uh, Gears of War, som uh, er næsten igennem... No, du har gerne anmeldt Rico. Ja. Jo. er altså, du i med det? Jeg har anmeldt Rico. Jeg lavede en anmeldelse... Oh, øh, jeg var ikke med til programmet sidste gang, men uh, jeg har lavet en anmeldelse. Uh, det det Så... Øh, yes. Så den kommer i næste program. Og uh, det var okay. Men... Gears okay. er godt. Det er rigtig godt. Og jeg har endnu ikke... Jeg har prøvet en enkelt multiplayer-kamp. Jeg har ikke prøvet hårdt mode endnu. Jeg synes, at singleplayer er fed. Men historien er, som jeg, vi har snakket om lidt inden programmet, som er altid meget fladt og forudsigeligt. Jeg synes, det er fedt, at der er blevet bragt væsentligt mere humor ind i det den her gang. Og så har jeg brugt lidt for lang tid på at prøve at finde et easter egg i, i campaign-mode. Øhm. Er e er jeg ved ikke, om der er et Easter for der er ikke nogen, der har spilt det nu. Jeg prøver på at finde det første. Ja, ja. I, øh, i campaign-moden, der er der sådan nogle øh, pots, hvor de her monstre er inde i, og dem kan man øh, skyde, så de går i stykker. Mm. Og det fandt jeg ud af ret tidligt, at jo flere man skyder af dem, åbner man helt sådan op for ny dialog mellem de andre karakterer. Til starten så kommenterede de på det, og siger, don't pop the parts, og sådan noget. Så senere så begynder de at komme sådan nogle lange smør hvor de sådan... Øh, Oh, what the fuck are you doing, og, Sit man, og så bliver det sådan noget helt, okay, just pop, baby, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, og så siger det sådan nogle lange, underlige ting. Ja. Så jeg ved ikke helt, jeg har på fornemmelsen, at det leder til et isdæk, e fordi det er ligesom om, at når jeg har skudt et bestemt antal af de der pots, jeg har måske skudt 500 eller sådan noget nu, mm. så, okay. øh, så gemmer den en gang imellem. Og nogle af dem er gemt på sådan nogle sådan specifikke steder, hvor man sådan kan se. Jeg okay, har udspekuleret måske lidt <laughs> ja, nærmere så så kigger du noget en gang, og så der sådan en lille bitte hul, hvor der så er en inde bagved, du kan se. Og så kan man ja. lige ramme den. Så jeg tænker, der må ja, være ja. et eller andet, når man. Men jeg ved ikke, om jeg har mistet nogen undervejs. Ja, fordi der er virkelig mange af dem. Altså, der er tusindvis. Så anmeldelsen bliver udskudt, fordi vi skal lige se, om I finder i isterie. synes, jeg har, brugt, jeg har brugt virkelig lang tid på det. Altså, jeg har nok brugt en 3-4 timer på borgerne rundt og skyde de der fucking parts. Og det, det er også derfor, min den ligger sådan... Altså, kampagnen er nok omkring 12 timer lang, og jeg har spillet 12 timer nu, og jeg er ikke igennem det. Så det, det er okay. sådan... Jeg har, brugt, jeg har brugt god tid på det. Er det er i bund. Ja, for helvede. <laughs> <laughs> Pa, pa, pa, pa, pa. <laughs> Men ja, jeg, øh, jeg kan godt lide Gears. Det er fedt. Og, det er det, det Næste uge er det PlayStation VR. jeg glæder jeg mig til. Mm. Virkelig give os også det? Hvad? Virkelig giver så også med PlayStation VR. Nej, er det, VR, det er faktisk ikke til det? det? endnu. VR? Nej, ja, altså. PSVR. Er det kun til PlayStation 4 til at starte med, Jo, jeg tror heller ikke, den kommer til Tryk det. Tryk det, at vække. Tror du ikke, de laver drivers eller sådan på et tidspunkt? Altså, nu, jeg jeg er på det, fordi de har jo sådan en helt øh, den driver, der er til det, den får det jo med i en separat sådan, box på den her størrelse til... Altså øh, en processing box, kan ja. det, øh, det kan godt være, altså... Men det ved jeg altså, hvorfor skulle vi lave, når vi har Oculus Survive, kan man sige, Der er nok nogen, der gerne vil have det, altså... Så kan du også med et headset. Mm -hmm. også <laughs> det er smart. Har du spillet anden end uh, Warcraft 3, Holm? Øh, nej, ellers så bare fortsæt med at spille lidt mere på... De håndholdte maskiner. Okay. Så, yeah. Hvad anmelder du egentlig? Hva? Anmelder du noget? Det. Er det stadig Jeg Elder Scrolls, Scrolls Online? <laughs> Nej, jeg lavede et uh, retroindslag, som jeg snakkede om sidste gang. Uh, det har jeg nu fået lavet til Game Test, så det var meget sjovt. Okay. Så. Nice. Jo. Men du er ikke færdig med Elder Scrolls Online? Nej. <laughs> Nej. Okay. Jamen, vi venter spændt. Han, er, han venter til, at de har udgivet alt content, for ligesom... Okay, okay. samlet vurdering. Hvor længe er, du har været i gang i sådan 3-4 år? Ja, ja det er sådan et øh, langtidsprojekt Ja. ja. Okay. Jamen vi øh, vi venter i spænding og vi glæder os rigtig meget til at høre den karakter. Ja. Det, det må være en god en. Stellar yeah. var det pengene værd? Det <laughs> okay. er legacy. Du eller? kan lave sådan, sådan et retro om det, når du engang øh, ja. skal anmelde det, ja. mere. Vi <laughs> det eneste retro der er lavet hvor han giver karakter. Ja. Okay, ja, ja det er, er meget, sådan, meget vigtigt. Jeg har faktisk også spillet uh, Modern Warfare oh yeah. It's Remastered, eller Modern Warfare Remastered, eller hvad man kalder det. Ja. Og det er fedt. Ja. Det er også meget fedt. Okay. Det lavede sådan lidt, uh, lidt mærkeligt. Okay. er det Nej, um... den, den lavede rigtig godt. Altså, grafikken er rigtig pæn. Uh, jeg synes stadig, jeg har spillet igennem første akt, og der er tre akter i spillet. Ja. Hmm. Og jeg synes stadig, uh, altså historien og kampenjen er rigtig godt lavet. Der er nogle af uh, de her missioner, hvor du spiller den amerikanske soldat, som er en lille smule generisk, men, men der, hvor det er generisk, er det, det, det er jo blevet for de efterfølgende, er det jo fortalte den samme form. Mm. Der, der er det heldigvis så forholdsvis kort i den her, så det stadig holder godt. Okay. Synes jeg. Og så føles det rigtig godt. Jeg ved ikke, om de ligesom har opdateret noget af styringen, <coughs> med noget af det, de har, de har lært senere, eller om øh, det bare føltes så godt dengang også. Altså stadig yeah. også efter. Så det var godt, at jeg prøve at på det gamle igen, og så bare lige, bare lige for at helt præcis. ja. Yeah. Hvis man de har, altså grafikken er rigtig, rigtig pæn. Det er ikke fordi, det ligner noget, der er sådan, det flotteste lige nu. Men, nej, nej. men det er sådan, det ligner moderne spil. Okay, fedt. Så det har virkelig... Jeg glæder mig glæder. vildt meget. Men du har ikke adgang til multiplayer-delen endnu? Nej. Nej. Og det... Øh, ja, det lyder så måske... Vi tager nyheden senere. Men øh, det, det nu er nu han sidder lidt mærkeligt, fordi vi har fået en, øh, en, en kode til at spille kampagnen af Modern Warfare Det er sådan, jeg sidder med nu. Jo. Ja. Og det, og det er samme kode, som man også har fået, hvis man har preorderede. I en af de dyre af spillet, hvor okay. du fik den med. Og den her kode, virker kun til sådan 30 dage før Infinity Ward, nej Infinite Warfare udkommer. Mm -hmm. okay. sådan, så du får koden, du vil i før spillet udkommer. <coughs> Men <coughs> den virker kun i de 30 dage. Så lige snart, når spilet udkommer, så virker koden ikke længere. Det er ret mærkeligt. Men hvad vil de have? Skal vi anmelde det, eller hvad? Ja, det tror jeg. Okay. <laughs> altså, det giver jo ikke så meget mening at give karakterer, fordi vi har jo gjort det før, man kan snakke om, det, det stadig relevant, eller... Det er en fin remaster måske mm -hmm. ja. det, jeg ikke. det må jeg lige finde ud af det <laughs> ja. Ja. No. Men øh... Jeg fik lige en kommentar Fra Thomas fra Spilministeriet Han skriver Crazy baggrund alligevel det må man sige, <laughs> det er Jeg er enig. Du kender mig ikke rigtigt, vi har ham bagved her. Ja. Vi øh, nu nu prøvede vi noget nyt og bryder lidt med det gængse uh, streamingformat, mm. hvis man at gøre det så grimt som vi kan. Det. <laughs> det er lidt det der med at øh, der findes den her 10 timers epic sax guy video. Ja. Vi har så sat øh, 10 timers uh, epic man cave video på baggrunden. Ja, han streamede. Ingen mening. <laughs> ja. Ja. Så hold, det var sådan en random video der køber bare Det bare. han er faktisk ikke med. Ja, bare er bare en holde Game test der er en fin remaster. Hvad? Åh det, <laughs> oh, det er vores konklusion. Ja boksen. Oh, ja. Nej til... oh, det kan man oh, godt. Og oh, det det, det stjæler vi lige her spændt. Tak sir. Ja, ja. ja tak for tak, det. Den, er, den går videre i sidste. <laughs> er det nu der? Du holdt med at spille den anden. Har du spillet den anden end de to du lige har nævnt? En gears. Du kan yes. måske du kan måske snakke om Ricornerne fordi det har du snart om før på podcasten, eller det? Så kan du hæve dit anmeldelse lidt op, mens folk de venter. Jamen jeg ikke. Aye, altså, byt op, byt ikke... op! Og den endte du med det så? Nu burde du måske ikke bare afsløre hele anmeldelsen. Aye, var... lidt... jeg kan godt. Aye, record. Jeg gav det tre stjerner, øh, og jeg synes det var okay. Okay. Aigo. <laughs> <laughs> jeg synes, øh... jeg er ret skuffet over det må jeg være altså. Jeg synes det var vildt vildt sjov, sådan godt gameplay og ret sådan, meget sådan callback til gamle sådan, Gamecube og Xbox-spil fra sådan startnullerne. Øh, har meget sådan nogle mekanikker med, at hvis du gerne vil videre i spillet, så behøver du nødvendigvis ikke at i histori historien for at nå videre. Nogle gange, så kan man godt sådan, udnytte spilsmekanikker og sige, jamen, for eksempel der er en eller anden opgradering, øh, jeg skal have derover men jeg kan ikke komme hen til den, før jeg har nogle andre opgraderinger, men på grund af, at spillet er lavet sådan ret gammelt så kan du godt finde en smutvej op af en klippe, hvor du kommer til at stå på nogle platforme, der ikke er meningen, der skal være der. Sådan, og, altså, okay. det kan, og det er virkelig fedt. Det kan virkelig godt lide, for jeg tror faktisk, det er designet med det i mængde, fordi nogle gange... Okay, så det ikke så man bare klipper igennem lægen, <laughs> og så står sådan halvt Lidt, men så alligevel lidt. This is how we do it. Så altså, alligevel lidt. Okay. This is the real path design. Ja. Det er sådan lidt, ja. Det er lidt svært at forklare, altså, fordi nogle gange så er det ligesom om, at de så har legnet, når du så kommer lidt længere op at de her stiger som ikke burde være, så kommer der måske nogle collectibles, hvor man så tænker, okay, det kan godt være, at det var mening, at jeg skulle gå den her vej op. Mm. Så man bliver sådan lidt i tvivl, øhm, men det, det er sådan et spil, det, det vil gerne have, at man, altså no, nogle ting, det, ja, det er i hvert fald ikke lykkedes mig at finde en måde og naturligt nu han på dem. i spillet, kan man altså hen til dem, så er det sådan så bliver man nødt til at snyde sig hen til dem på en eller anden måde, og udnytte spillet. Ja. Og, det, og det synes jeg faktisk er ret fedt, men man kan stadig ikke, det er også det, som ligesom med i min anmeldelse, at sige, at man kan ikke komme ud, man er, at det bare er vildt middelmådet på en eller anden måde. Så det hele er bare pakket ind i sådan en middelmådige i mm. Er det sådan, <laughs> altså, fordi det ikke er poleret godt nok, eller er det bare fordi det, det fungerer ikke, helt så godt? Øh? Jamen præcis, altså det, det virker ikke særlig poleret. Det er ret ensformigt. Det er en mega dårlig historie. Sådan det er bare sådan en middelmødigt spil. men altså. Okay. De, de vil jo gerne have, at folk spiller det, kan man se. <laughs> okay, det vil de lige vil gerne. <laughs> Jamen, det vælger de jo. Nu de jo gør det halv hal gratis. <laughs> halv gratis? første halve time gratis. Kan ekstra. man gennemføre det på et en time, siger du? <laughs> ja. Vi hørte det her. Ah, det er Mathias, selvfølgelig. Du gennemførte det på en time først. <laughs> time. Jeg ja, gennemførte det. Spilte, ja, men altså, almindelige folk kan dog ikke. Men nej, det kunne lidt er jo været nødt til okay. Det er running i første attempt i alle spil generelt. Nå. Men er det sådan et sted, man kan se dine forsøg, eller er det bare sådan Nej, det er bare noget, at sige. Nå, okay, man kan, man kan bare stole på dit ord. Ja. Okay, det er faktisk bare noget at finde. <laughs> ja. nå, ja. nå, Gør med den Det, det vi havde bygget hele podcasten op på, det var at uh, annoncere, vi har fået Mathias med. Ja, prof gamer. <laughs> Verdensmester i first time speedrunning. Men det, det, det klipper vi bare ud, ikke? <laughs> Nej. Du udlagt det helt. <laughs> no. Altså, vi, vi, har, vi har lavet alle, alle 109 andre episoder til at bygge op til den her episode. Ja, det er jeg til, hvad siger jeg du, Holm? Jeg siger bare, you fucked it up. Ja. Ja. Jeg, beklager, jeg beklager meget. Lasse han citere mig også nu og siger, eller nu siger lad os, det er, fordi jeg ved, hvad man er. Mathias, record, det er okay. Jeg har hele natten, drenge. Det er så altså ikke sagt. Det har han sagt. Ja, jeg ja. har hele natten, drenge. Det, det må de ikke putte på boksen dog. og sorterer jeg dig? Jeg kan også lige, lige tilføje os. Jeg bringer, Er nogen af jer der spillede Destiny, Rise of Iron? Nej. Not yet. <laughs> Jamen, så ikke jeg, så jeg kan faktisk ikke sige en enkelt ting Jeg har faktisk spillet en lille smule Destiny sidst Jeg var level 18 Nu er jeg level 20 Og dermed også klar til at snakke med Holm Om Destiny Yeah Så so, Destiny Overvurderet <laughs> oh, Cut the stream Oh my god Ja mm. yeah. okay Ej, hvad, hvad siger du om Har du spillet dig Lidt Det er okay Det er mere det samme Okay. Sådan set, så det virker fint. Altså, jeg synes, det var lidt vildere med Tekken King, fordi det var lidt mere nyt. Men, altså, det er okay. Altså. Hvad, hvad er der sådan nyt i det? Altså, der er nye missioner, der? Ja, det, det er sådan lidt det. Der er nye missioner, der er ny hop, nye, hub, nye øh, okay. overworld. Så, ja, det er lidt det. Det nye overworld, altså sådan, altså, er et til. Altså, der er et nyt område, hvor du, altså ligesom øh, jorden der er du kan... Ja. Welcome to Earth. Ja, altså, ja, der hvor du kan være social og ren mm. altså, det, det, det er nogle mini, altså, jeg synes, øh, Det fede ved Tekken King var, at den ligesom og også en helt ny typer, og som gjorde mange af de steder, man havde været før, sådan lidt mere nye igen, hvor jeg synes, Rise of Iron den tilføjer nogle nye områder på jorden. Også nogle nye typer, som egentlig basically bare er de samme gamle typer af nogle lidt andre farver. Okay. <laughs> det er sådan, okay. at, øh, den virker lidt mere lazy, synes jeg. Hmm. Øh, tidligere. Det virker lidt, det er lidt mere det samme. Ja, var det mærkeligt ikke? Fordi før den udkom, eller lige da den begyndte udkom, der kom der sådan nogle nyheder ud med, sådan, altså, for inden det er der, det er jo der, de ligesom bryder de to serier op, eller de to spiller op, det er den gamle generations udgaver, hmm. og den nye generations ud Så hvis du har den gamle, der er du ham til den nye mand, og ja, sådan det er bare Så, så siger skilt ligesom der. Mm. Den nye opdatering kommer ikke til de gamle konsoller og så, videre. Ja. så det var sådan yeah. lidt. Men det, der kommer de her nye store slag, eller de her nye missioner, eller hvor det var, som ikke kunne klares på den gamle konsol. Det kan vi så opnå nu, fordi nu har vi de nye konsoller. Men det er der ikke sådan rigtig noget af. <laughs> altså, jeg er ikke så sent altså, nu Hansmann han skrev, Rise of Fire er mere det gamle, hvis man er til det. Er det vel fedt? Mm. Jeg ved, at han er, har er klaret det. Mm. Eller, jo, han har klaret det. Så det kan være, at du kan svare os på, om det er. Om der, er nogle, om der er nogle kæmpe missioner, uh, altså. Kan man overtage et eller andet skib, eller sådan noget yeah. Capital ships. spillet om til Battlefront, eller jeg ved ikke. Ja. Det ved jeg da Hold sige noget. <laughs> uh, jeg vil bare lige gerne have, at vi ikke ignorerer har Linds kommentarer. Jeg skriver, ham til venstre har nogle okay biceps. Hvem sidder til venstre? er også lige nu. Det kan hof. <laughs> Du har fans, hopp. De fløter med, der gør det. Han drikker også Rockstar, altså. Ja. Jeg sidder her og spiser mandarin. Det er Rockstar, som man siger. Max C. Skriver, hvad er næste emne? Destiny ain't the big deal. Oh! Jamen, skal vi hoppe, hoppe direkte over i uh, nyheder, så? Ja, skal vi fra for, for Max skyld. Max C., det var ham, der uh, det skal vi sige tak til ham, fordi han gav sådan en kode til For Honor Alphans, som vi lavede en video med her for nogle uger siden. Ah, oh, okay. Det var vildt fedt. Nå, det var ham, der lige, der lige gav sådan en kode. Det var vildt fint. Tusind tak for det, Mark. Thanks. Okay. Thanks. okay. I, I det husker, er en tidssid, vi har sponsoreret ham. Er <laughs> ja, vi sponsoreret ham, det er rigtigt. <laughs> for nogle tids siden, der havde vi en nyhed om det her Tribes Retribution? Tribes. Ascent. Det hedder tribes et eller Free to play tribes. Det er tribes. Er tribes Ascent? Det er... Hvad du? er det ikke Tribes Send. Jo, det er det. Det er lige præcis. Skal vi lige høre bedre herovre. Ja. Ja. Øhm, som var blevet efterladt af udvikleren der var sådan en free-to-play-spil Ganske habil shooter I sådan en gammel, gammel serie efterladt, efterladt af udvikleren Sådan ikke rigtig givet opdateret den længere Fuck, hvor er det dumt Jeg har en kæmpe hold om bag <laughs> Altså, vi ved really det er okay Sådan vi kigger i gang Hvor er det fucking dumt Det var vodtæt ja. <laughs> Altså, hvis er det om Han har fået nogle store biceps det ja. Åh, oh, simre. Oh. Bare lige op for mig, hvordan det ser ud der. Okay. Men det var blevet efter at der er udvikler sig videre. Men nu, eller så havde vi en god nyhed om at hey, nu er de kommet tilbage igen. Der er gået to år, de har lavet andre ting. Ja. Men nu er det dødt igen desværre. Nå, se. Okay. Så okay. det er nu her. Det er et en meget trist mm. alt nyheder at bringe endnu. Det er dødt. Twice er dødt. Ja, så. Flip. Yep. Ja, de holdt de holdt lige cirka et år med en ny support. Okay. Wow. Og nu siger de så, nu laver vi den sidste store opdatering, der retter en del. Ja. Balancerer de sidste ting også lige. Jeg okay. håber, at det bliver super perfekt. Men er der Men nogen, nu, er nogen, der er spiller det? Nej, det er så fordi, at de rigtig kunne opbygge den her community igen. Hmm. Altså folk de sig også meget over, det de efterlod det, fordi at har tidligere efterladt nogle enkelte spil. Og når det er sådan en free-to-play model, så er det jo helt en, hvor man skal understøtte. Det I længere tid ikke, så man med at holde folk fanget og give dem nyt ting og sidde og hakke i. Ja. Okay. Ja. Men... Helt ærligt, tribes, jeg tror ikke det er et spil der er nogen der kommer til sounds. at Du kan ski rundt mand, altså. Ja, det. Ja, det, er... det. er ski jeg godt. To intensive uger med det. Det er ski godt ja. <laughs> jeg tror jeg havde to intensive uger hvor jeg og spillet. Det er faktisk meget fedt. Okay. Det er den hardcore shooter man uh... Men så prøver lige lige vende tilbage til det her. Og lige på den sidste opdatering. Og så var det ikke så godt. ah det var sådan et... Ah. Og så fik jeg også tæv alle, fordi dem, der er blevet tilbage, de var bare super hardcore nu. Ja. Sådan er det tit. Og så når jeg kommer ind og taber, så gider jeg ikke mere. Altså, så... Nej, er ikke så var det så... et dårligt spil? <laughs> Fuck det. Jeg er dårlig jeg siger... til det, er at det er et dårligt spil. Lige præcis, Holm. Ja. Han er at lære det, hold ham Holm er. Han lytter efter. Ja, det er big guy. <laughs> Holm, du vælger den næste nyhed. Ej. Inden da, så lad os lige følge op på øh, kommentarer. Hvad står der? Kan ikke se den er vilde forskel på, at de har droppet til de gamle konsoller. lige så skal ikke have prøvet en rate nu. Nej, det var det, vi spurgte om. Okay, okay. det er okay. en ny rate, der. Kunne ja, den. Cool. Men uh, ja. Destiny, det er også et uh, no-ord nu. <laughs> Destiny, <laughs> Destiny og League of Legends. Også hvis man kommer til at sige det i en sætning. Hvis man kommer til at sige begge to i samme sætning, så... Så, så, man, så man er man ude af YouTube. Det er altså... ligesom, hvis man crosser The Streams ja. Ghostbusters. Ja. Så eksploderer det hele. Så kommer der en feminisme-logan ud af den. Så... Så, så dør Holm. Ja. <laughs> hvad, sker der, hvad sker der for dig deroppe? Øh... Skal vi tage den næsten ud, mens Holm lige øh, omkommer? Ja. Nu er vi sådan i hæld. Hvad det er Får en efterfølger? Ja, det tror jeg godt. Det øh, er da interessant, kan man sige, når øh, de egentlig har levet på at lave øh, under de øh, on øh, spil. Jeg synes, vi har nogle fede dele, se jeg faktisk til. Jeg var ikke simpelthen have gunspillet. Nej, jeg har spillet Walking Dead udgaven. Okay. Fordi jeg står fan af Walking Dead, jeg synes det var okay, men som du siger, det altså bare sådan grundidéen i dag er ikke særlig vild. Nej. Det er simpelthen for um, det fanger mig bare ikke, altså det kunne, havde det været 3D, hvor jeg havde gjort den del, uh, jeg synes det er for. Jeg har ikke prøvet noget Walking Dead udgang, men jeg går ud for, at den er en del anderledes. Som et normalt spil. Altså den følger bare tegnet sand fra start til slut. Men man går rundt og snakker med folk også. sådan? Jo jo, altså det er samme, det samme, det samme spil som de er skabt, det er bare, Walking den historien den fortæller. Men skal man slippe væk et eller andet sted fra, så? Ja, du skal slippe væk fra nogle forskellige scenarier. Altså, okay. er man et sted i lang tid, og så skal man slippe væk. Men skal man også gøre der sådan noget skjul for nogen, eller hvordan? Ligesom du går i fængsel, der skal du jo sådan lidt bygge det op, mens du også overholder de her øh, daglige rutiner. Ja, øh, jo, men det skal man også her. Altså, altså, jeg ved ikke, om du kender Walking Dead, men der er jo alle mulige grupper udefra, og sådan noget, som så analyserer dem. En krig. Rundt men jeg forstår bare ikke, hvordan kan, de, hvordan kan de gå rundt når de er døde? Det er det er eneste ikke lige forstår. De... Nej, okay. Jeg kender selvfølgelig, hvad Walking Dead. Okay, den var plan. <laughs> der der kommer masser af nu, <laughs> Men der, der er altså en efterfølger, og der kommer til at være multiplayer med. Okay. Så kan du flygte med dine kammerater. Eller flygte fra dem måske. Det kan være, at det det, det skal have. Escape, altså multiplayer. Det kan godt være, det er det, der gør, at det bliver et godt spil. Hvorfor forestil dig, hvis det var sådan en MMO-aktivist, så det bare var alle indsatte, der var. Escape. <laughs> så går de rundt og giver sådan normalt over for hinanden, og så prøver de alle sammen bare at få flygtet af ja. Yep. Det har været sådan lidt uh, dumt. <laughs> <laughs> Jeg tror ikke, at det var et godt spil. Det kunne føles med at var sådan et hold af fangevogter, der gik rundt derinde, og så altså. sgu. Åh oh ja. Så for at det, det var faktisk for sig. Sådan, okay, en eller anden uh, udvikler, som uh, vi regner med selv, det her. Take note, lav en, uh, uh, en open world fængselssim. Uh, uh, MMO. <laughs> <laughs> <Det> <laughs> The jailkeepers. Yeah. Get on yeah. it. Get on it. Nå. No. Skal vi give holden en chance igen? Nu hvor jeg ikke bedre omkommet med grin og kvæle mig selv i mit eget tis. Øh, jo, lad os få en oversigt over, hvad for nogle spil vi kan glæde os over, at øh, det simpelthen får lidt ekstra kærlighed med det her øh, PS4 Pro. Der har tidligere oh, ja. været snak om, at, øh, at udvikler de kan rigtig rigtigt fat i den her PS4 Pro-maskine og opdatere deres spil, og de forskellige PlayStation 4-spil, der kommer ud... Øh, de næste par måneder, og de næste par år, de kan så også vælge at fokusere på at levere versioner, der både fungerer på øh, til pro og normal, og så kan der selvfølgelig være fordele til dem, der har en pro. Og det er altså fint nok øh, i en pressekonference og ved en præsentation, men hvad betyder det lige i realiteten? Jo, mine damer og herrer, det er det, vi skal finde ud af nu. Øh, fordi at for eksempel DOC's Mankind Divided, der øh, kan vi se frem til... Øh, 4K display øhm, eller 4K resolution opløsning og grafiske øhm, forbedringer Middle Earth øh, Shadow of Mordor der på PS4 Pro der kommer det stadig til at være 1080p men så er der Super Sampling Anti-Aliasing Aliasing, aliasing. sådan noget i den stil <laughs> og Paragon der faktisk Super øh, yeah, noget den stil. Uh, Paragon der også øh, er på vej til konsolleret godt være at jeg lige at afsløre nyheder der, men we, we're rolling, we're live, så det her Paragon, det kommer også til at være i 1080p, okay. men der kommer så til at være ekstra øh, visuelle effekter, øh, noget, øh, noget mere procedural, øh, ground, øh, ground cover, higher scene, complexity og greater textures, så videre, så, videre. så er noget til dig, Hoff, hvis du skal tilbage og øh, kigge på The Witness, så er der nemlig, øh, hvad hedder det, op til 1440p resolution eller måske har øh, højere opskaleret til 4k med en konsistent øh, frame rate og det er faktisk første gang at frame rate er relevant her øh, med en konsistent øh, 60 frames per sekund. Når det er første gang det bliver okay, er det så det er ja. første gang det bliver ændret af dem her. Ja, ja, ja, ja. Okay, så. Og øh, ja, så er det så, og så øh, det er det er selvfølgelig lidt væk den der sidste, men ved faste, de har været ude og sige, at øh, hvis du har PS4 Pro med et 4K øh, TV-display, så, øh, så vil de øh, forsøge at, at udnytte den her PS4 Pro med øh, bedre lighting og grafiske features. Så den er Pros. lidt bag, men endnu så, øh, så er det, det, det, det, der er bekræftet. Bare lige for at følge op på den. Skyrim HD remaster, den bliver en native 4K, Er de med ud i dag. Hmm. Pros. Okay. Pros. Okay. Så det kan ja, lade sig gøre. <laughs> det kan jo meget lade sig gøre. Ja, den bliver, og så øh, får 4, går de tilbage til, og det bliver så ikke native 4K, men der gør de sådan så, en den kører 4K. Ja. Opskelleret. Lækker. Og så i den forbindelse, så kommer der også mod til begge to, har de jo sagt. Åh oh, ja. ps 4 Hvilket egentlig var blevet aflyst, men nu kommer det alligevel. Ja. Øh... Men der er så en rimelig stor begrænsning i dem, og ja. det er, at øh, det bliver muligt at lave mods, men det bliver ikke muligt, i de mods, at bruge sådan eksterne assets. Så det vil sige, at man må bruge nye teksturer, man må bruge, hvis de bruger sådan nogle, man øh, scripts, man må bruge øh, nye modeller, nye lyde og sådan noget, kan komme med. Mm. De, har sådan, de har sådan et værktøj, hvor du, hvis du kun bruger ting inden det værktøj, eller bruger øh, assets fra det færdige spil, så kan du godt lave mods. Så det er begrænser sådan forholdsvis mange mods, men du kan stadig godt ja, lave ting. det lyder det sådan, okay, begrænset, men ja. Det bliver da jo Okay... Nå, no, ved du hvad? <laughs> Sucks for you, PS4 owners! <laughs> det, det var det var Den der PS4 Pro, den bliver bare alle lille værd! Ja... Nu kan se, der bliver skrevet, at Skyrim bliver ren 4K, det vil jeg gerne se. Jeg gad egentlig også godt... Altså, jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det kommer til at se ud. Øh, om det bliver pænt. Altså, nu ved jeg, jeg har slet ikke... Man har ikke set den der øh, udgave af det ordentligt, men... Jeg kan bare ikke forestille mig 4K, jeg, ved det ikke. Altså, jeg tror jeg tror spillet skal være lavet fra bunden med 4K i mængde, før det ser pænt ud. Altså bliver det bare sådan noget 4K for at være 4K, altså. Altså du har også du har set nogle af de der, øh, altså der var nogle egentlige screens, jeg så på NeoGAF, for det faktisk så rigtig flot ud. Og de selvfølgelig også tager nogle, hvor der er sådan skov og sådan noget. Men du har godt set nogle af de her, hvor de laver HD remasters af, af gamle spil. Hvor de ikke rigtig rører så meget modellerne eller teksturerne. Yeah. Vi synes, det nu er det super skarpt, men så ser det også bare sådan helt yeah. fladt ud. Vildt, ja. vildt underligt Og det er lidt det samme, jeg tror, det kommer til at ske det, det kan godt ske, ja. hvis man ikke rigtig laver noget ved, ved ja. og Nu sætter den bare højere op. Men de så så pænt ud, de billeder der indtil videre, det har vist. Altså nu har jeg jo et 4K-tv, og øh, jeg har prøvet at se nogle... Hvad øh, er Jeg har et 4K-tv, jeg har guld på armene, og... En, nej, hvad hedder det? det? <laughs> Jeg har prøvet at se noget gameplay i 4K, fra den der Playstation 4 Pro, og f.eks Call of Duty i 4K ser elendigt ud. Helt, fuldstændig horrendous dårligt ud. Altså det ser simpelthen så opskillet og så grimt ud, fordi det ikke er lavet til 4K. Jeg kan, der bliver det bare sådan virkelig tydeligt, alle teksturer bliver sådan lidt grumset og sådan... Nååh, no, jamen altså... Øh... Hvordan var det, du sagde, du kørte den på Xbox One S, ikke også? Nej, jeg kørte igennem øh, YouTube direkte fra TV'et, så man får ah. native 4K. Okay. Og man kan godt se, altså for eksempel sådan et spil som Horizon Zero Dawn, det ser vildt godt ud i 4K. Det ser helt, altså sindssygt skarpt ud, sindssygt flot og virkelig bare sådan køre og flydende og sådan noget. Men jeg blev særlig mærke i den der Call of Duty-trailer. Det, det lignede simpelthen lort. Det <laughs> fattede slet ikke, hvorfor de ville optage til, til 4K. Fordi For? det var bare sådan... Det klædte ikke. Det gjorde bare spil græmt. det, X, det var heller det ikke... lidt mere fussy, eller hvordan? Eller? Ja, fussy, okay. det er et godt ord til at beskrive det. Mm. Det samme med Geo 6, det var heller ikke sådan helt... Mm. Øh, altså, det så okay ud. Men, ah, ja. men igen, altså... Det kan være, at det er sådan en, øh, en dårlig opskilling, de bor. Det kan være, og det er jo, igen, det er jo kun en video, men det undrer mig bare, fordi at der var nogle af de der... De der øh, altså, der var sådan en compilation, hvor de viste klip fra forskellige spil ved den der PlayStation Pro-reveal, øh, ja. blandt de øh, Amazing Spider-Man, eller hvad det hedder, sådan noget... Spider-Man PS4! I, men, i, præcis, men i den trailer der, så for eksempel Spider-Man, det står bare klart, og så kommer der Call of Duty, det står helt vildt dårligt. Så kommer der Horizon, det står vildt klart, så kommer der et andet spil, så står det vildt dårligt. Og det giver bare ingen mening, altså det er ligesom om ja, fra, det er ikke optimeret ordentligt. Udefra <laughs> det, så kan man nok gætte, at uh, første, uh, første parts titler får lidt mere kærlighed. Spider-Man, ja, Horizon Zero Dawn, det er jo eksklusive titler. Indtil videre, ja. Target Exclusive, måske for Spider-Man. Ja, det bliver, det jo, altså... Jeg vil lige spørge, om, de har vel opskaleret de teksturen, det håber jeg ellers, så vil de i hvert fald se ret. Jeg tror ikke, de har opskaleret teksturen på de spil, for Eller, at Eller, det er jo ikke opskaleret, men det hedder egentlig opresset teksturen, så. Ja. Der kører højere Ja, ja, ja. Men det tror jeg ikke, de har gjort. Nej, det tror jeg ikke, de har til... Nej, ja, det ved jeg ikke, om de har til politisk, det tror jeg ikke, jeg tror nemlig... Jeg tror, at de spil, der kommer til at køre høj opløsning på Playstation... Altså, der er nogen, hvor de putter flere detaljer på, hvis de lave opløsning. Der er en opløsning. Ja. Men det lyder ellers bare til, som at de er høj opløsning. Ja. Og så er der så nogle spil, der er så detaljeret, hvor detaljerne så bedre fremgår. Ja, men ja. It's a fucking jungle. Det, bliver, det, det, det virker, altså jeg synes bare generelt, hele den der Playstation Pro ting med, hvad der er 4K, hvad der ikke er 4K, bare sådan for den almindelige bruger for mainstream-gamerne, det er simpelthen så fucking forvirrende. Og, og jeg tror ikke at der er nogen, der får glæde af det ordentligt, altså før det ligesom, altså, de når til at alle spil er 4K. Så begyndte det at give mening. Så jeg synes, mm. jeg synes, det er åndssvagt det der med, Så sådan nogle spil, der ikke er helt så højt omløsning, for så kommer man hjem, Altså sådan, hvis du er bare sådan en, der køber et FIFA-spil og Call of Duty en gang om året, så kommer du hjem og, åh jeg har købt den her nye PlayStation, jeg har købt det her 4K-tv, nu skal jeg rigtig komme hjem og lignende lort, ikke? Altså det er sådan, <laughs> altså det bliver bare grimmere. Ja, ja, det er det ikke, altså det, det virker, det, det, det er jo dumt. Altså jeg synes bare, det, det er dårligt markedsført, det er dårligt forklaret, og det er virkelig... Ja. Altså jeg, jeg, ville, jeg havde hellere set, at de havde ventet... PS4 Pro, så de havde en kæmpe lineup af spil, som alle sammen bare 4K, 4K, 4K, 4K, eller måske havde lavet en eller anden om, at alle spil, der var udkommet til den skulle opdatesse, 4K, eller sådan noget. Ikke? Okay. Øh, så det er sådan det er mere for den almene forbruger. Så ja. det er ikke det, det der, det, at finde rundt i, hvad der er, ser ordentligt ud, hvad der ikke gør. Det, altså forhold der ender de alle sammen med at se bedre end den almindelige udgave, men man håb. håbet. Ellers, ellers er der noget andet, der er helt galt. Ja, altså. men det, det, det, ja. det Ja. Men, altså... Men jeg kan selvfølgelig godt sige det der med, at det er nemmere, hvis de bare kan sige, at alle spillene gør sådan her med den nye. Yeah. Men der er også lidt en stykke i, at de bare har givet den her mulighed for, at den her hurtigere, at den kan lave nogle af de her smarte tricks. Og så lægge ud til udviklerne og så sige, at I må egentlig selv bestemme, hvordan I bruger de ressourcer, den har. Jeres mål er bare, at det skal se kønner ud. Yeah. Altså fordi de ikke ligesom tager det, der passer til deres enkelte spil. Kan vi opriste det? Okay, den er måske ikke nok til det her kører Native 4K. Kører vi lidt oplysning, og så bruger vi så den her. Skal ja. eller sådan noget eller andet, altså Men altså 1080p, det ser altså også fint ud på et 4K TV Hvis det er fint Der er godt 4K TV mm -hmm. Det ser helt fint ud Det ser næsten bedre ud end det opskaler. 1000 Der op... Res, res, resse. 1080p <laughs> Jeg har faktisk også en, en sidste ekstra nyhed, der passede til det, jeg håndt om Det er fordi at u6 uh, Mankind Divided Det bliver også det første PS4-spil, der kommer til at understøtte HDR Okay. Altså til det i PlayStation 4. Mm -hmm. Så det vil sige, at nu hvor et opdatering er kommet til den 4.0, og man har et HDR-TV, så kan man jo bruge HDR på det. Yeah. Så kan man så få, få glæde af det på et spil. Jeg, jeg vil også lige tilføje noget til det der HDR. Men lad os lige, bare lige for at få de sidste kommentarer med. Asmiden skriver, at havde anskaffet mig en PS4 Pro, hvis de havde opdateret Bloodborne. Oh yeah. Det kunne jeg godt være ind i. Ja. Bloodborne i 4K, det kan jeg godt se. Eller bare en stabil framerate. Eller højere framerate. <laughs> oh, ja, ja. Eller bare sådan... Uden boks, bare sådan, det kører sådan okay. Det er faktisk, det er faktisk fint. Ej, det, det, det kører du godt, det kører det, eller hvad? der er mange sådan grafiske hickups i det. Ja ja det kan godt køre. Det kan godt fuldstændig stabil. det er rigtigt, men det er der er, er spilbart. Max C Call of Duty bliver også først godt, når de igen får en ny grafikmotor. Har de, fakt, har de ikke fået det? Ej, hvad snakker om? Den her Quake 3-motor, eller hvad er det nu, at de stadig bruger den der Super? Nej det er det ikke Roblox, de laver det i? Ja. har de er ikke bare opdateret den samme motor igen og igen? Har de ikke bare opdateret den samme motor igen og igen? Det kan være. Altså nu, Jeg prøvede Call of Duty der for et par uger siden, mm. og det var helt klart det pæneste Call of Duty, der har været. Det er så meget anderledes ud. Det, sådan lidt, det begynder at minde lidt om den samme motor, det gør Titanfall på, synes jeg. Mm. Hvad øh. er det Titanfall? Kørte ikke på Source? Så vil lige huske, jeg mener, den kører på Source. Gør den det? No. Ja. Ej, kan det passe? Så skulle de ikke det kom, jeg kan også, også komme kom til PC. Det er det med det, jeg tænker, man ikke har rykket op på first bite. Nej, det tror jeg ikke det er. det ikke det? Den nye? Nej, det kan godt være den nye er, ja. men de lavede det ikke på, de lavede det på at spørge det, jamen, i hvert fald. Ej, okay. Jeg er rimelig sikker på, at det så også faktisk. Men okay, der var lige en ting, jeg ville tilføje til det, men nu snakker vi 4K HDR og sådan noget shit. HDR, det jeg ved jeg har det også HDR, og jeg har haft mulighed for at spille Forza. Øh, det var det det HD? HDR. <laughs> Nej, det var det ikke. Nå, okay. Men potentielt set, så kan du gøre et hvert spil. spille HDR. Jeg har lidt svært ved at fatte det der. Okay, jeg var inde... Først så troede jeg, at jeg havde gjort et eller andet forkert, og så var det en af mine venner, der viste mig, at man skulle ind i nogle indstillinger af Xbox, så slå det til. Det var så slået til. HDR var slået til, men det eneste... Altså, det er jo en mode, du sætter til. I hvert fald på mit 4K-tv, så sætter du HDR-mode til. I Forza Horizon, der er det ligesom om, at alle farverne er naturligt lavet til, at det ser helt vildt flot ud. Men i et spil som Gears of War 4, der er det ligesom om, at... Der de, hele spillet er meget mørkt. Næsten hele spillet foregår om natten. Øhm, og derfor så har de haft meget fokus på, at der skal være de her forskellige nuancer i sorte farver. hvilket Det ser helt vildt underligt ud med sådan noget. Øh, altså, det bliver, det bliver bare et meget, meget, meget, meget mørkt spil, når man spiller det med HDR. Altså okay. det er sådan, mm. Fordi det, det har meget fokus på de der forskellige kontraster og sort. Ja. Og fordi hele spillet foregår om natten. Det er sådan en lille smule krumset, når jeg slår det, til. det får sådan en underlig, altså Det kan godt være, det er bare mit tv, men jeg synes, også, at de, øh, nu var jeg på Comic Con for nogle uger siden, der tror jeg også, at de har slået HDR til. det tænker jeg at det også, at grafikken var sådan lidt krumset og sådan Det er faktisk væsentligt pænere, når man ikke har slået HDR til i det, okay. synes jeg. Øh, Horizon, Force Horizon, der ser det vildt godt ud, men ja. Gears, der bliver det sgu lidt for meget, synes jeg. Der kommer simpelthen for mange forskellige sorte farver. Okay. Den drikker Breezer. ah <laughs> okay. No. Well, no. jeg skal ikke... Uh... Men det er faktisk sjovt med det der, HDR, ikke? Nu så jeg lige kort hvad der er, det du spillede Forza Horizon. Ja. Yeah. Med HDR. Og jeg er enig med dig det så rigtig godt ud, og det sådan, lyser fra solen. Det bliver sådan virkelig blændende på en helt anden måde. Ja, yeah, det giver en helt anden effekt. Og... Meget mere farvet, og... må også bare... altså Der er meget, meget større dynamik i farverne, ikke? Ja. Yeah. Så, det, så der er mange flere detaljer i det, det ser også næsten ud som, at det holdt ved stranden. Altså man kunne se sådan detaljer i, i sandet der var der, sådan som at det så faktisk ud som, at, øh, at man kørte med højere tekst i ja. det gjorde man selvfølgelig ikke. Nej, nej, men det, det, og det er jo på grund af farven, det kommer. Ja, og, så kan man nemmere se sådan nogle detaljer der i det. Det er det samme, der sker med yes, men problemet er bare, at altså 90% af kampagnen, det foregår om natten, i mørke under jorden, i grotter og sådan nogle ting. Mm. Og, øhm, Hold min følelse hjemme, men altså... Ja, præcis. Altså, det er faktisk det Welcome hjælper, to my bare, domain. <laughs> men det, det, det giver bare sådan nogle grimme... Altså, der er rigtig mange sådan nogle lyseffekter, hvor månen skinner ned og sådan noget. Og der bliver de der teksturer enormt skarpe, Men fordi der er så meget sort, og så mange forskellige nuancer sort, så får du sådan en underlig sådan meget kantet tekstur rundt. Ja. Og når du slår det fra, så bliver det meget blødere. Det bliver meget sådan meget blødere træk. Ja. Øh, og i sådan et spil som Horizon, des, der, bliver det, der klæder det det mere, fordi det er... Det kører bare derudad hele tiden, og alting bevæger sig lynhurtigt forbi en, ikke? Synes, det er en helt anden oplevelse, på måde. Men ja, siger, det er ligesom om Gears of War er lavet til HDR. Det er ligesom om de har lavet spillet og tænkt, at ah, vi skal vise de her HDR-ting, så vi laver hele spillet om natten. Det er ret dumt. Det klaret ikke. Det ser ikke bedre ud det der HDR, det, det ser faktisk bedre ud uden, synes jeg, efter at have lejret lidt med det. Men det er også det der, der var lidt med, med Force, og der så sort imme ved dig. Fordi, altså normalt hvis jeg får en ny tv eller noget, så er det første, jeg gør, er at slå op ved en anmeldelse et eller andet sted, hvor de har målt farverne, for ligesom at se, hvilken indstillinger man sætte det på, for at man får de sådan mest korrekte farver. Ja. Altså sådan så, at, at det billede, man sætter på, en ligner det, som hvem har lavet det, ja. vil have det til at ligne. Og det virker lidt som, at når man sætter noget på HDR, at så ændrer den også på på farvekalibr Ja, det gør den. Nu, fordi nu er, altså der er jo ikke bare sådan mere detaljer i farverne, men de så også lige en lille nuance anderledes ud. Ja. Og så, så sad jeg sådan og sådan, hmm, skulle man så egentlig slå op, hvordan skal jeg egentlig indstille farverne på den her, for det bliver sådan, hvor korrekt ud. Ja. Fordi... Jamen det, det har jeg faktisk ja. gjort. Okay. Øh, efterfølgende, eller? Jeg efe, efterfølgende. Det efter okay. vi spillede for, så har jeg gjort det, fordi jeg havde problemer med yes. øh, ja. det. Ja. Det hjælper os, men... Det er virkelig mærke. Det, det ser godt ud, når det er dag. Ud. Når man er i lys, så ser det godt ud, men jeg synes, det bliver for meget med de der mørke, alle de der forskellige øh, erancer. Nå, ved hvad? Fuck nu det er, lad os da være at snakke mere om HDR. Øh, om, øh, lad, lad, lad os tage en mandarin og høre om øh, det går godt for ham og hvad han har af spændende nyheder. Ja, og hej x igen, og hej Max og hej Asman. Det er rart, I skriver med i kommentarerne. Jeg håber, I vil hænge i til vores store spilquiz, som kommer snart. Ja, ex-Jip eller XJB, eller hvad han hedder. Han, Ex-Jip. Uh, han, uh, han er jo kommet med ind igen. Han havde fik lige en time-up, fordi han nævnte... Uh, ja, altså Lord han of the Rings, han bandede, Nu er han med. Ja, Biden. Lord of the Rings. <laughs> han nævnte... Han nævnte Lord of the Rings. Ah, det, er, det er den, uh, den uh, PR... Nej, ikke PR, hvad hedder det? PR. Mm -hmm. Det hedder Sådan. Politically Correct-måde at sige uh, League of Legends på. Det yeah. er Lord of the Rings. Okay. <laughs> den er accepteret. Men kun hvis man bruger det som... Så... Chat på YouTube. Holm, har du nyder til os? os. Ja, det har jeg, for dem er som ser frem til, om det så er i 4K eller ej, men I ser simpelthen bare frem til at fortsætte Kate Walkers eventyr. Hvad skal... Ja? skal jeg kigge det <laughs> øhm, Hvis vi ser frem til at fortsætte hendes eventyr i uh, Siberia-serien, uh, det her, hvad hedder det, -spil, uh, pc PC-Adventure-spil for nogle år siden, så... Så øh, det er stadigvæk på vej med det tredje kapitel i serien, men øh, det er godt nok blevet uh, delayed lidt til første, første kvartal af 2017. Så øh, det hedder det, Elliot uh, Gracio, uh, vicepræsidenten hos uh, Microids, måske sådan nogle mini-Metroids, det ved jeg ikke, nogle mikronogen, det uh, uh, uh, hedder firmaet i hvert fald, så uh, siger ham her, uh, Mr. Graciano, at uh, we are aware that fans around the world are eager to embody Kate Walker's, uh, Kate Walker igen, på, på virkeligheden som helst måde, det nu må indebære, but we need additional time to provide them with an adventure that can live up to their expectation in this uh, fascinating universe, created by Benoit Surkal. Hvad siger du? Ingen idé, det er nogen anden <laughs> lige, er ikke sige det jeg forstår, jeg forstår ikke et ord af, hvad du lige sagde. Ej. Det er fint nok. Er Kate Walker? Øh, Siberia ja, 3, øh, tidligt 2017. Brab, brab, bitches. Skidegodt. Okay. <laughs> hvad, hvad var det spillet hed? <laughs> Siberia! <laughs> Det er sige Siberia. er fem nu. No. det Det jeg en X-Men spil. Jeg ikke. det er en animation. mening det der. No. Det er det. Okay. Ja ja, det. Yeah, Ja yeah, ja, yeah, mm. uh, yeah. No, Det kommer med i kvisen senere. Hvad handlede en vorms nyhed om? Jesus Christ. Apropos spil, som kommer før eller siden. Gravity Rush 2 er lige blevet udsat desværre oh. til næste år. Men til gengæld bliver DLC gratis til det nu. Er de er Sweet. Nå, nice. Det er ikke en dårlig måde at kommentere for det på. Det var faktisk ligesom Titanfall 2. Der kommer alle banerne også til at være gratis. Hvad er det? Boy. What the fuck? Så altså, kommer de til at sælge cosmetic går... items i stedet for. Ah, okay, jeg skulle lige til at sige, at det går lidt for meget imod IS uh, mantra. Oh, Forgiv. Det kan godt være, at det første band, der kommer ind hedder Angel City, der også var med i Hvad? Jeg, jeg kan ikke huske ikke husk navnene på Titanfall-banen. Jeg, jeg tror, jeg kan huske, ja, er, hvem, er, hvad der er for en, men jeg tror ikke. Jeg tror, den der var sådan et... <coughs> det var sådan et teater der var der oplagt på. Jeg ved, mange steder der var. <laughs> <Ja>. <laughs> og så kunne man skyde sådan ned, og så, kom, så var der sådan et... Der var sådan... Hvad hedder det der? Sådan et uh, rundt uh, vindue i loftet. I loftet? I loftet, hvor du kunne skyde hulet og skulle op ned. Og var det en af dem, der var i beta'en? Det kan måske godt være, den faktisk var. faktisk godt være, den var. Der er sådan et sted, hvor du... Der er sådan et t-kryds ind i en bygning, hvor, hvor du kan komme ind ved Titans. Okay. Arr, arr, arr... Fed bane! Fed bane. Nå, fedt. Den er med igen i uh, i Titan 4. Den World kommer 2. den første DLC gratis uh, gratisbane, der kommer. Nej, nice. Og Titanfall 2, det er også lige om hjørnet. 28. oktober, ikke? kommer lige om lidt. Ja. Man, ja. Og Mafia 3 i morgen. Og Geass of War 4 i morgen også. For dem, der har Ultimate Edition. Der er rimelig meget i gang. Nå, det kommer ligesom, lidt før, Forza 3, så udkommer Ultimate Edition også før. Ja. Øh, ja. Hvis du har købt Ultimate Edition, så får man en Geass i morgen. Så hold man fra kan forrent faktisk, han sidder og spiller det i morgen. Højst sandsynligt. Har er, du Han er købt op Du har da ikke.. Du har ikke.. Har du er, er i kæmpe Gears her. Har du ikke, har du ikke set.. Har du set den tastervering han på.. Du <laughs> Oh my god! god. Wow! Nej. Ja, det Nej, nej, nej. Jeg tror ikke, han har spillet.. Har du spillet noget Gears of War? Uh, jeg, jeg har kommer. spillet noget af toren Co-op campaign med en ven, og så.. Spillet noget offline multiplayer med en ven. Ellers så har jeg ikke rigtig rørt det. Okay. Swear. Swear. Swear. Siger, hasman, han han skrev banen var med i betaen oh. for helvede. Okay, det er godt. Han ved hvad der er for en banen. Han ved hvad vi snakker om. Der er det ikke var... rigtigt der er sådan en T-grus i hvor det lige kommer sådan noget. God, altså, det går godt, det, det, det, det er meget hasman, vi, vi, vi, vi leder ting, Jeg må vi ved det her. Jeremy's sink, jeg må. Har du hørt om den her der retssag der har været med Digital Homicide? Ja, det kan du <laughs> det kan du tro ja. <laughs> der kom en lille smule ny. Wow. De har droppet deres sagsanlæg imod Rune på Steam, og det har de alligevel. Oh. Og Deres sagsanlæg imod Steam themselves. <laughs> Prøvede de at savse Steam? Ja, det gjorde de efter, de blev smidt af. Fordi at Steam smider mig, af, fordi de er her i i, i, Akers, i hvor for eller hvad de kaldte, hvad de det. Så, så sagde de, så må I ikke sælge jeres ting her ved os. Og så sagde wow. de så, We'll sue you assholes. Yet. Fordi de er nogen... See you in court, Gabe, nu! Let dig fra din fede røver kom komme i retten! Ja. Men der ses de så ikke alligevel, fordi nu har de droppet begge sages... Ja, yeah, and... De siger så også, hey, det her, det har kostet os så meget, så... Nu er vores virksomhed, den er død, når er gået ned. Jamen, ved du hvad? De her, der bare har haft gang i alle de rigtige karriere <laughs> Hvem skulle dog have troet, ja, ja. at det ville gå galt for dem? Det ja, var en skudselig og præsentlig her. Savsøg alle! Hvad er det værste der kan ske? Ja, præcis. <laughs> Hej, Niels Bakke. Velkommen til streamen. Du var med til quizzen. kommer snart. Snart. Oh, hey, Jesus. Niels. Undskyld, jeg Jamen... lige lavede en metaforisk blow-out mig. My... Face uh, Movement, det var ikke. Hej, uh, godt at se dig. <laughs> det er godt. Og ved I, hvad der også er godt at se? Jeg kunne sige noget. Det kommer nemlig til uh, Vesten, men det vidste I jo selvfølgelig allerede godt. I har skrevet det i og I glæder jer alle sammen lige så meget som jeg gør. Og det I så også kan se frem til, det er at der faktisk, der er uh, fleek. Der, der kommer faktisk ikke til at blive kottet noget, når det uh, bliver. Sendt over her til os øh, I Vesten Også øh, smålige plebiens Så vi kan, vi kan nyde godt af Alle de minigames og aktiviteter Der var i det originale Jaguar 0 over i Asien Det kan vi nu også nyde godt af her For eksempel et Catfighting minigame med, Hvor to kvinder er imod hinanden Det fungerer lidt ligesom øh, Hvad hedder det øh, Stensaks papir Men de har selvfølgelig bikiniere på Det gør det jo helt meget bedre Uh, Så nogle ting, som uh, nogle aktiviteter og minigames, som det jeg lige nævnte der, catfighting, ville være inkluderet. Der der ikke var noget cuts. Uh, det var jo meget kontroversielt uh, med for eksempel Jakus 3, hvor der var en hel masse aktiviteter, og man kunne gå ind i nogle hostess clubs og ligesom interagere med folkene der, og man følte, sådan at det var en meget, uh, hvad skal man sige, det var en meget troværdig, uh, uh, Tokyo. Man gik uh, rundt i uh, eller, jeg var, hvad er det nu, stedet hedder Jakusa, det er helt pili. Jeg har ikke fået startet på den sagen. nu. Jamen, det har jeg <laughs> <laughs> er, så, så var det simpelthen et spørgsmål om, hvad var det? Det var, det var sådan noget med, med tidsressourcer øh, res, tidsre, i forhold til, hvor lang tid det tage, Og så slicing, øh, eller licensproblemer. Men det er der så ikke nogen problemer med, den er i Jakusa 0, så... Vi får en okay. troværdig øh, version her til Vest. Forhåbentlig er det også fint nok oversat, men sådan er det jo. Det må vi gøre øh, os med til den tid. Skal nice? Ellers kan man altid bare selv sidde lige og live-lokalisere den. Det kan man selvfølgelig. Ja. <laughs> det er det, man er. Nå, jeg vil. vi lige svare på nogle kommentarer her. Niels går, tak for sidst, Mathias. Selv tak, Nils på Comic-Con. Det var vildt hyggeligt. Tak for meget burde. Tak for mad, Er En ny catchphrase. Ja, <laughs> yes, det skal jeg gøre. Has skriver, er det ikke i vejen, man render rundt i jacuzza? Uh, uh. yeah, uh, yeah. Øh, vejen. Vejen, I vejen. Ja, er i nærheden af Jeg tror, jeg er ikke, jeg er ikke sikker, at nogen gik mig op på det, men jeg tror ikke, det er i vejen. Det kan da godt være. Det kan være, det render. Det er en vild by, det er en vild by, altså der... Der sker ting, som kun sker i vejen. Det Har det sådan en hostess uh. i vejen? Åh, uh. oh, ja, det ved jeg. jeg ved, der er et bordel, har jeg fundet ud af, der hvor jeg bor. Ik altså, ikke, ikke i min lejlighed, men altså... der var lige fundet. af Jeg har bare fundet at der ligger et bordel nede af, af vejen, hvor jeg bor. Det virkelig underværende, at vi har haft mistanke om lang tid. Og så er der sådan nogen, der er ind ved siden af, som så været nødt til at en sådan et stort skilt op. Hvor der står, her bor vi privat. Og så er de så hæng, ved anden andet omset sådan nogle... Øh, på dørklokken står der girl, woman, øh, menn, øh, altså bare sådan på alle sprog. Pige ned, og så kan man trykke på dørklokken. Fet, okay. Det er virkelig fedt. <laughs> så kan jeg holde den videre hen ind til hostelclub der. Yes. Ja. Så så er mit mit suit på. Lige, uh, hvad hedder det? Prøver at prøve at imitere uh, Kasumi uh, eller Kasumi uh, Kiro. Og, uh, og det er Siberia. Ba. Det er, det er hovedkarakteren ja. i Yakuza, hvor fanden. Du skal, du skal passe på med at sige sådan nogle ja. Så kan så Jeg kunne kunne passe noget noget bedre. Jeg kan kun gøre det bedre, fordi jeg har fact-checket, hvad byen hedder i Yakuza. Kamarucho. Der er ikke vejen? Nej. Er det er sådan en lille provinsby til vejen, der. Kamarucho. <laughs> <laughs> det er fedt. Nå, ja. Men hvis man gerne vil opleve Yakuza i virkeligheden, så tager man til Marstrandsgade i Aarhus. <laughs> <og> sjæld, <fordi trykker> dog, så er det. det var, lige, det var, lige, det var lige sidste kommentar Bare fyldt her, med pyser og damer der øhm, Skal vi måske tage den spændende nyhed om uh, Resident Evil 7 og Batman uh, Arkham VR Altså jeg ud fra at uh, det er VR oplevelsen i Resident Evil 7 De to ting bliver nemlig uh, eksklusive til PlayStation Eller tidseksklusive i hvert fald Ja, ja. Hmm. Men det var jo ikke news du, du, du, du. Jo fordi det kunne godt, det kunne godt være kommet til PC en. Hvor du sidder og spiller med din Vive, så du lige rundt. Spiller med din Vive. Spiller med din Vive. Du kunne lige gå rundt inden dit uh, room-scaled VR derhjemme, og så lige. Ja. <laughs> Nej, det kan man når i... Uh, map. Ja, lidt. Er der room-scale eller andet? Ja, <laughs> sådan en form for room med kameraet. Jamen, det er ikke sådan for at, måle, at man lige sådan drejer hovedet bevæger sig. Jo, men du kan jo godt bevæge dig lidt rundt. Okay. Men det kan man jo med en oculus, bare med almindelig. Ja. Så, det er ikke meget, men lidt kan man. Det må man gerne. Nå oh ja, den her nyheder, den er fandme vigtig. There is a new sound for rare achievements on Xbox One. Det kommer jo okay. i forbindelse med en anden opdatering, der er. Hvor at, uh, på Playstation 4, der har man jo hele tiden kunne se, sådan, hvor, hvor sjældne de forskellige achievements var. Ja. Altså, hvor mange folk, der havde spillet, mm -hmm. eller havde spillet spillet, var det jo nok mere. Hvor mange af dem, der havde unlocked de, ja. trophies, som de sidder her. Den er så også kommet med en nye stop, der Playstation, eller Xbox. Som man kan se her, hvor sjældne achievements der er. Ja, men det fede er, at hvis du så får en af de her sjældne achievements, så får du en meget lang vinkel lige pludselig. Okay, jeg har ikke hørt den endnu, hvor jeg er tilstår, så den er de tryk på den knap her, så høj lytte til den. Altså, den er en 4 sekunder, faktisk. Okay. Uh, For andet, det er bare sådan en... Ja, Jamen, det er sådan lidt længere sådan en lille musikalsk ja, stykke. Så det er virkelig fedt. Ja. Det, det synes jeg, altså som en... Uh, hvad hedder det? Ja... Um, yeah. Som en, hvad, hvad kalder man mig, en Achievement Hore? Oh. Ja, det tror jeg, det er det, man kalder så, ja. ja, det er det, man kalder mig. Achievement Hore fra Marstrands som virkelig... Uh... <laughs> der står der også sådan, på <laughs> ude på den dørenklokke, der står også bare Achievement Hore på sådan Ja, <laughs> ja For, <laughs> for Marstrands Gade. Det er mig, jeg kommer til, når de vil... <laughs> okay, okay. okay, nu, nu, nu! Gennemførelses Hore, står der så. Nej, nej, nej, nej. Er det gennemførelse, Det hedder på dansk egentlig? Jo. Jo, det hedder det, ja. og jeg har faktisk min Xbox til dansk det, det er så pinligt. Kan du forstå, hvad der står? Ja. Max S. var det ikke skidt at bruge penge på V? Eller på Om det er skidt at bruge penge på det som en eksklusiv i et år, det tror jeg ikke. Altså, de fleste eksemplarer, der bliver som regel altid solgt inden for det første år, ikke? når hypen er størst. Jamen, jeg, jeg tænker faktisk lidt, altså han har måske ret i hans kommentar, fordi, altså Hvor mange tror du, der ligesom Altså står med valget mellem, skal jeg købe en Vive til min helt kraftige computer Eller skal jeg købe et uh, PSVR her til, til min Playstation Så ah, okay, så tager jeg Playstation, fordi jeg de har de, et af de to spil her eksklusivt Første år Faktisk måske Børnske <laughs> Der er måske ikke så mange, der står i det scenarie, Jeg tænker, altså det er måske sådan Nej. lidt Nej. Altså hvis der er så til PC det er rigtigt nok, men... Ikke, altså, jeg tror, det er også... Altså, personligt, selvom jeg altid spiller Xbox, så kommer jeg til at købe Resident Evil 7 til øh, PlayStation VR. Fordi det er på PlayStation VR. Nå, skal ikke have det til PlayStation 4, du skal bare have det til PlayStation VR. Ja, simpelthen. Jeg spørger... Jeg har så dårlig jokes. Du vil simpelthen... Okay, det undrer mig, at jeg ikke er begyndt at bruge det endnu. <laughs> det kommer. Ja, okay. det, det gør jeg bare. De var bare silent. <laughs> Nej, er det dig? Yeah. Wow. Ja, selvfølgelig er det dig. Det <laughs> måske. Okay. Ja, det kunne også godt holde Holm, altså. Nå oh, ja, er selvfølgelig. Ærlig. The big, the big guy. Han <laughs> er big and bloated, der bagved. spooky for me! <laughs> Nefit skriver, hvad tror I levetiden på VR bliver? Jeg er ret sikker på, at det dør hurtigere end 3D. I disagree, yeah. vil jeg sige. Jeg øh, har haft en Oculus i et halvt år nu, øh, og jeg har helt ærligt brugt den virkelig meget, og meget mere, end jeg regnede med. Um, Simpelthen fordi... Jeg synes, VR i forhold til sådan noget som... Altså andre gimmicks, som har været i spilindustrien... Wii, Motion Controls, Kinect... Alt det der shit. Så har VR den noget helt usammenligneligt, som... Øhm, for mig lidt er en ny kunstform. Hvor man kan sige, at spilmediet i sig selv er en kunstform... Hvor man ligesom kombinerer noget visuelt og noget lyd... Og så den her eksklusive ting, som kun er i spilindustrien... Med at du selv kan styre det, så giver... Det her, det er en ekstra dimension på en helt anden måde end sådan noget, som 3D gør. Fordi 3D, det er mere, altså det er den samme oplevelse i et andet forum, kan man sige. Hvor den der med, når man først sidder med det her headset på, og du er i verdenen. Det er altså bare noget helt andet. Altså det, det, det kan simpelthen ikke, det er en fuldstændig usammenlignelig oplevelse med alt, der har været tidligere. Og for mig er VR derfor et nyt medie i sig selv, som en kunstform. Og jeg tror, at man kan... Altså, det, det, det er så nyt, og der er så meget i det. Men vi har alligevel, altså selvom det har alligevel eksisteret sådan 80'erne, og der er blevet brugt så lang tid på perfektionellen af teknologi, så det bliver præsenteret til folk på en måde, så alle kan slutte, og alle kan få del i det, og ligesom være med til at og både at bygge videre på den her kunstform, og ja. lege med den, og være en del af den. Så jeg tror jeg tror ikke, altså det, det, det, det, det har været så længe undervejs, at det er blevet, øhm, altså det har bare så meget... Nyt at vide på, at jeg kan ikke forestille mig, at det i hvert fald dør helt. Det kan godt være, at det forsvinder fra mainstream publikumets radar igen på et tidspunkt. Men det er, jeg har noget, noget nyt. Og jeg synes også, det er en vigtig point, at med VR, at man ikke behøver at være aktiv. Hvor man, som man gør med motion controls, hvor du bliver tvunget til at skulle bevæge dig. Og oh, gøre det er så hårdt. Og de fleste... Det er det med yeah, hvor, okay. altså, De fleste vil jo gerne bare have noget, hvor de bare sidder ned og slapper af og kobler af. Og selvom du er stadig er aktiv i formen, at du skal være i rummet og sådan noget, så det på en anden måde, fordi du har mulighed for at bare sidde med det på. Du har mulighed for at bare tage på og så til en film eller browse øh, et eller andet. Altså, altså, det, det, er, det er en mulighed for at, det er en virkelighedsflugt, og hvis der er én ting, vi godt kan lide, så er det fandme med virkelighedsflugt. Ikke? Altså, det er også derfor, vi spiller, og det er også derfor, vi ser film. Hey, jeg Hey, jeg tror... ikke tal ikke på min vej. Jeg gør det kun for at score, okay? <laughs> okay, okay. Så alle i verden, undtagen Christian Holm, de gør det for... Uh... <laughs> han gør det hey, I for at gotta be real, man. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror, det hænger ved. Det er den der Gamerboy-identitet, han er opbygget. Ja, yep. men jeg, jeg tror, det hænger ved, vil jeg sige. Det er min mening. Hvad synes I? Men jeg tror... jeg tror, jeg kommer til at dø hurtigt som 3D. Nej, det tror jeg ikke. Men det virker som, og jeg tror så også, at PlayStation VR har en bedre mulighed for ligesom at slå igennem til mainstream. Men det virker som, at viben fra, fra uh, Oculus og Vive, det kører stadig fint, der kommer stadig spil til dem og sådan noget. Folk er glade for det, mm. men det virker som, at den deep flæt er rigtig hurtigt. Men vil. det har også meget at gøre med tilgængelighed. Vive og Oculus kræver, ja. at du i forvejen er en nørd, altså ja, ja. i den forståelse, at du har sat dig ind i hvad for en PC men det er også dem der var det var også dem der hypede det for jo er var hyped jo forinden. selvfølgelig men det er jo netop altså, det som gør Sony de har jo solgt så sygt mange hvad 40 millioner af PlayStation 4 ikke og alle kan få glæde af den her den er dyr men den er tilgængelig og de laver den lige op til jul og sådan noget. altså jeg tror der er mange som den kommer ind i livet på og jeg tror de vil altså det er så let i forhold til alt andet det kræver ikke ja, ja, meget men men altså, ja, det er jo derfor at de kan nu længere ud det er jeg egentlig med dig yeah. og har en stor chance for det men, men altså om dem der hypede det andet før hvor hypeen så sådan forholdsvis det var jo også folk der kunne uh, altså det var jo ikke folk der sådan jeg ved slet ikke hvad det er jeg tror bare Skal det headset og så ligger det var, det var folk der havde en hurtig computer der var klar til at få det og, ja, og køre det hjem. selvfølgelig men man kan sige altså de har sådan en fordel at der er så mange der har PlayStation det de ja. er jo alt sammen potentielle Øh, nye VR-kunder. Hvem er her? Yeah, the main guy? The big guy. Prøv at okay. forestille dig at se ham i VR. Altså, <laughs> altså al ikke, ikke se ham spille VR, men bare de tager VR på, og så er Holm så der. I, I et panorama. og står Holm lige der. 360 grads billede. Så står han Se ikke den der. <laughs> <laughs> Ja. Beautiful. Ej, jeg synes faktisk, det er en virkelig... Øh... Det er en virkelig interessant diskussion, og tak fordi du stillede uh, spørgsmålet Nefets, det blev lige uh, lidt længere uh, svar, end vi havde regnet mm -hmm. med, men... Godt spørgsmål. Min pointe er, at jeg synes, det... Hvis uh... har ikke hørt Holms uh, snak endnu. Nej, det har jeg Jeg har, har jo det. Jeg gør Hold det kun uh, for the waifus, ikke? Det der, hvad hedder det, det der er live extreme mig, så volleyball var, jeg, VR. jeg troede det var, at du var gamer generelt, på grund af Woman. Oh, grund af nej. Det, det er der jo mange piger, ikke? Det der. Man og særligt, hvis man snakker med dem om, om hovedpersonen fra Siberia øh, 3 ja. og prøver at... Uh, <laughs> der Kate Walker, der er også sådan lidt en lesbien <laughs> band, som de 50-50 har. Ja. Nå ja, ja, ja. Altså, bare lige bringer det op, så. Eller prøve at udtale navnet på hovedpersonen i Akusa. Det kan piger godt lide. Er det det? Ja, Jeg har ikke prøvet nu, det kan jeg også prøve. Ja. Præcis. Og øh, velkommen til Neffet. Uh, vi fik jo slet ikke uh, sagt uh, ny i chatten der. Nej, det var fint. Og velkommen til Claus L Lille. Det han har spørg om. Er... Eller så bane ja, der er også ham af dame i GameCesting Hold. Ligop det ved jeg ikke. Altså mener. Han... Vi med, ja, jeg, jeg tænker lidt, vi skal vi skal tolke, om der er dame, altså man kan skure damer ved at være i gamec? Nå, no. Jo, det kan man godt. Og det er da nok, det er nok, det det det nok ingen bedre end høn til at svare på. Nej, det vil jeg også mene. Så lad os lige give ham uh, The floor. Jamen, det er da meget simpelt. Okay. Du øh, punkt 1. Du er med i gametest, Punkt 2. Du drikker der ham og fuld. Punkt 3. Du, du går ned. på det der mås måske det der snuskede område som øh, I har fået anbefalet af, af Mathias. Og så siger du bare Hej, jeg er kendt fra TV. Så er den der. Ja, Bet. præcis. Så er den der. Simpelthen, You're me. welcome, you... Så siger du you pay, you pay. <laughs> Yes. Okay. Let's go. Ja. Tåder. Sko. No. Ja. Nå, lad os komme videre fra vi det er porno til det vigtigste. Ned siger at der er ingen damer i at være gamer. Så har du ikke kigget nok. Okay. Svaret. Svaret. svaret svaret er et... svaret er Okay, lad os komme videre. Hvad? Uh. <laughs> uh. Jeg tror jeg tror vi, vi gamer for gamer ikke uh, ah, ja. ikke så meget for at score. Præcis. Det er en ring on. You put a ring on it. <laughs> <Yeah>. <laughs> Will you be my player 2! Jeg har prøvet en vild nøret ring, kan man nå det på kameraet. Hold se. Så. I know på Installer, I love you. Aaaah! Oh! Oh, yeah. Ja. Nå. Øh, hvad Hvad er det mere på program i den nyhed? Snake snake med tidlig om call of Duty. Jeg havde fået den her kode, som dem, der havde forbestilt den dyre udgave, eller en af de to dyre udgaver, mm. de udgaver, hvor der fulgte øh, Hvad det? Modern Warfare-kampagnen med. Jeg tror, den hedder Legacy, den ene, og den hedder Fordyr-udgave. Mm. Øhm, hvis man havde forbestilt spillet så får man sådan en kode, hvor man kan bruge 30 dage før spillet udkommer til at spille Modern Warfare-kampagnen. Det var også den, jeg har. Mm. Og den, den kode, den stoppede, eller hvis man har brugt den kode, så stoppede den version af spillet med at virke efter de 30 dage. Yeah. Øh, og så i stedet for den kode skal du selvfølgelig stadig kunne spille spillet, jo, for du har købt det. Normalt. Ja. Øh, så du får en kode i det spil du køber, men du kan kun spille Modern Warfare så længe du har Infinite Warfare. cd -siden der skal Ive. det i sidene af. skive. Det er jeg ikke en længere. Det er madness. Det er madness. Så du kan ikke bare lige, du ikke købt den og udgave, og så bare sæl Infinite oh, Warfare tilbage oh. igen. Nej. Ej. Ja, det er noget vær pisse. De uh, kefmand. De er godt nok ude med deres uh, money-grabbing-cube-arms, mm -hmm. uh, Ja. <laughs> <og>, um, <yeah. laughs> fuck Activision, altså, det uh, Jeg synes godt nok, det er svenske, altså. Og så unge i handen, så fylder de sammenlagt 130 gigabyte. Ja, der bag på en af de der æsker, der kopperes. Det er fandme meget. 130 gigabyte. Shit, man. Det er... Uh, jeg føler det er onsvagt, de fylder så meget. Jeg forstår slet ikke, hvordan... altså Jamen, jeg forstår slet ikke, hvordan de kan, altså, hvordan de kan fylde så meget, fordi... Er det den her kampagneudgave? Er det den, der var til den fyldte 40 GB-vælg? Det gør så forholdsvis meget. Altså, den den kampagneudgave sidste, er monofaget. Black Ops 3, den også en del. Mm. Men altså, jeg ved, hvad jeg tror, det er. Jeg tror, det er 40 GB-spil. Og så kan jeg ikke regne, hvor meget der sad tilbage. 90. 90, 90 GB-billeder af lolcats. Så du det? Ja. Jeg tror der er sådan en easter egg, hvor man kan finde dem så? Ja, og jeg tror, så, det er bare så er det egentlig bare den der gamle I, I can have cheeseburgers side. Det bare, bare den, der lagde den fylder 90. Det altså det kan bare. også være, at de øh, den der avancerede fiskeal fylder en del efterhånden. Åh oh, ja, jeg bare <laughs> ved, det, kan <laughs> videre <laughs> på det. <laughs> du kan videre på, nu er de fuldstændig naturligt. Nu kan du også få dem, og det sådan en Seaman minispil i det. Ja, jeg skulle lige til ja. at sige, det er forestillelsen til Seaman. Ja. Ja, det kunne være fedt. Det kunne mm -hmm. være rigtig nice. Det spillede vi faktisk for nylig. Gør vi ikke? Jo, jeg prøvede lige at være med til det. Ja. Ja. Det er mega griner. Jeg synes, det er Waste of Life. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg havde sådan hørt om det, set lidt video fra dig og sådan noget. Fint nok. Og så tænkte jeg sådan, om det er lidt wacky Sony. nej Sony. Wacky Sega. Ja, ja. Så, sjovt sjovt spil og leger lidt med kunstens intelligens eller ja, ja. whatever. Procedurally generated crap. Og så så, så, jeg så det, så er det bare sådan, fuck det her, det lort lort, altså. <laughs> Men vi på alle mulige måder. Mikrofonen havde den virket, ikke? Det var det, der var <laughs> det. Okay. Du, vi spilte det sammen på min kæmkast. Ja, kæm ja, ja, ja. Zee man. Zee man. Zee man. Og så jeg regerer han, når man har sagt det 50 gange. Ja, og så siger han, hej! Og så siger han, og så ødelægger man mikrofonen og sidder sådan, så, så ja. jeg skaber jeg ikke indskillet, det virkelig Men det er sådan et spil, hvor der er sådan enkelte kommandoer, man kan bruge i det, og så er det bare sådan... Altså prøv første, hvis du har siddet og fået det spil, og du kan have indstillet til slå op, Ja. Altså så er det sådan, du kan bare snakke med ham. okay? Ja. Og der er tre ting, jeg reagerer på, men du ja. ved ikke, hvad fanden det er. Og du skal sige det med en bestemt accent altså, og... Det er, ikke, Ej, det er det ikke wacky game design, det er fucked up lort. Det er altså. fuldstændig åndssvagt Det må man sige. <laughs> Nå, skal vi lige læse kommentar her. 130, fy, for så skal der ud. <laughs> Jeg yep. synes, det er latterligt, at de ikke giver sådan en udgave frem for, at man skal give penge for den nye. og det gamle Jeg tror så også, det er ikke blevet bekræftet, at de ikke snakker om det overhovedet. Mm. Det er kontakt sagt, den er med den udgave her, men jeg tror også, de kommer til at sælge den det gør de nok. Øh, selvstændigt efter noget tid. Ja, et halvt år eller sådan noget. Så ja, måske endda sådan er. også tre måneder. Eller sådan. Jeg ved ikke, jeg ved det ikke. Det kan godt være en ren når, når de folk, der var der, der villige til at offre at købe begge versioner for bare at bare få den, ja. de ligesom har købt det, så siger de også, at det okay. Og de andre, som ikke gider det, I kan også godt købe Ja, yeah. yeah, yeah, Jeg er en af dem. Jeg kommer til at købe begge Og så dem. kan man lige hoppe ja, ind i ja, uh, Modern Warfare Remastered Multiplayer, <laughs> og så bare blive i jordet. Så mmm. Det var ventetiden værd. Feels so good. This is what I've been waiting for. So good, girl. I'll just bend Holden. over, and you can... Hvad? Thomas ved så godt, da lige fik jeg op mod her. Jeg vil bare sige... What happened? Har du er lige noget, vi vil runde af med af nyheder? For så altså går vi snart i gang med quizzen! Er der mere så det her på programmet? Jamen vi kan, vi kan snart lidt om Mortal Kombat X... Øhm... L! Ja, ja, L! L. L. L. L. L. L. <laughs> fordi det er jo, hvad hedder det... Det er jo kommet ud på... Eller Mortal Kombat XL, det er jo endelig på vej til PC, faktisk her... Okay, det var så en nyhed fra den 3. oktober... Uh, og dagen efter den 4. oktober, der kom det ud. Og der er så også en uh, patch med, så der er en hel masse, hvad hedder det, fixes og balance uh, tweaks. Så det skulle meget gerne være sådan en ultima ultimativ udgave af Mortal Kombat X. Også med alt det her Excel-indhold i en pakke, og så kan PC-spillerne forhåbentlig være glade og tilfredse. <tryk> Hængelig på excel så. <laughs> Ikke Nå, men der er i hvert fald rigtig mange øh, Moves på ens øh, Move list der er blevet øh, øh, Sådan justeret lidt Og der er hvad hedder det noget Energy cost når man skal starte med at løbe Der er blevet ændret Når man skal cancel ind i dash Og ja en hel masse Hvad hedder det Meget meget specifikke Og øh, øh, nok øh, Meget info til til fightingspil fanatikerne derude. Så jeg kan klart anbefale at gå ind og kig, se oversigten. Uh, jeg kan måske lige dele den her i streamen, hvis uh, folk er interesseret. Men i hvert fald, det korte ja. af den her nyhed, er bare, at, uh, at det bliver godt for PC-brugere nu. Nu kan I endelig få det, I brokkede over, og I gerne vil have. Så det er forhåbentlig et plads, der på såret, det er. Fedt. Skide godt. Er det ikke også noget med, at det er realms der mere eller mindre har taget over og fik set den PC-udgaven op, fordi den var oprindeligt portet af nogle andre? jo. Jo. Det, det, det, det tror så jeg sådan. hurtigt, de indså, at da de ligesom gik tilbage til hvad det tegnebrættet, så var Free... free realms. <laughs> ja, held og med det. Nej, uh, realms studio så var de mere eller mindre nødt til det, ellers, så der jo ikke uh, sket noget. Ja. Det vil nok... Uh... Så er Ja Hvad laver du med min papir, Mathias? Jeg tager din papir nu, fordi jeg tænker... Vi kan jo lige høre... Man... Var det den sidste nyhed for i dag, Holm? Ja, ikke for i dag, men lige ind til kvissen, jo Ind til kvissen okay. Vil du ikke, ikke råde dine nyheder af først, eller? Vi har, har, har fyret vores af bare... Så, af har at, at, at okay. Jo, har I det? Jo, så har jeg da dårlige nyheder til For Honor. Øh, hvor at øh, der tidligere var snak om at de øh, havde introduceret eller de havde valgt at indsætte en mulighed for øh, spidsscreen co-op. Det lyder meget fint, øh, hvor, øh, hvor det fordi det er jo noget man ikke ser så ofte i dag, men det er desværre blev øh, blev ud af spillet. Den der kottede screen, den er nu det, den feature er nu blevet øh, slettet fuldstændig. Jo. Så øh, det, det var noget at øh, fyrene og, og tøserne hos, øh, hos forånder og udviklingsholdet, de var rigtig glade for, men da de så ligesom kiggede meget grundligt på, hvad, det, hvad, de, hvad de skulle få til at fungere, for, før at de ligesom kunne support øh, hvad er det, det her split screen co-op og også øh, couch-online-coop eller hvad man nu vil kalde det, så, øh, så er det altså ikke noget, der sådan rigtig kunne øh, lade sig gøre, så øh, det bliver nødt til at godt. Og simpelthen bare sørge for, at resten af spillet, det var en tribolag øh, oplevelse. Okay, så ja. Well. Øvrigt. Ja, okay, okay. Jeg vil faktisk lige sige, vi havde også lige slået en anden nyhed op tidligere, som vi ikke lad mig snakke om, som øh, Nils, han også lige nævnte her tidligere. Ja. ja. Det var et der blev annonceret. Ja, hvad var det nu? <laughs> det var noget, der var hensides, eller... Det er Beyond, uh, Beyond, 2, uh, Beyond 2 Souls 2. Nej. <laughs> endelig. Be endelig. Ellie Beyond Page, come good. back to me. Nej, uh, det er selvfølgelig Beyond Good and Evil 2, der er blevet endelig. officielt annonceret. Og de siger sådan decideret, at manden bag Rayman, Beyond Good and Evil, det første spil, der er, at han er man nu godt i gang med, med udviklingen. Jeg ved ikke, hvad han Vi skal ikke, Vi skal ikke flere dumme navne, jo. der kan udtale i dag. Ham fra Zabaria 2 og Akusa Ja, yeah, yeah. det, det er for de to fame. Ja, præcis. Altså, ja, fame, præcis. De Niels Bakken, der er ikke nogen release. De, de er kun lige løftet sløret for det endnu, øh, nu hvor ja. det er officielt. Så vi må håbe, at de har meget, øh, at de, at de meget tillid til projektets fremgang. Og det så får vi kommet ud om halvanden halvandet år måske, to år højst, vil jeg, tæ han vil jeg to. tænke. Hva? Han får to. Han får to. Højst ja, to. Her siger jeg ikke længere. Du får to. Ja. Ja. To år. Og, og så begynder vi at brokke os på game ja. Og okay. tak, okay. Max C. 104, 104 afsnit for nu. Ja. 104 afsnit for nu, så, uh, så får han nogle klø, hvis ikke kommet ud. jeg håber fedt, man er kommet ud. Jeg elskede bjørn Good niveau jeg har virkelig, virkelig brug for en to år. Det var uh, Pokémon Snap. Ja, på sammen med noget bedre, ja. Ja. Fantastisk. Pissegodt spil. Spil det, hvis jeg ikke har spillet det et eller andet. Man kan jo få det til både PS3 og Xbox 360. Ja. Oh, det i really Og de gamle <laughs> controller også. pretty good. De gamle controller også, at du simpelthen sådan... Jamen, det, det er... gerne nye. Jamen det er... De er, er stadig så ja, ja, ja. friske. I love them all. Retro, consoles. Retro gamer. Well. Er det tid til... Den store quiz. Den store bagdyst. Til aftens hovedshow. Åh, oh, den store bagdyst. Det skal, Hold, ikke skal lave Så får vi bare... Sell hits. Alle jer, der kigger med, hvis I kunne tænke, at vi laver en quiz nu. En spilrelateret quiz. Og øhm, måden, det kommer til at foregå på, det er, at jeg stiller et multiple choice spørgsmål. Der er tre svarmuligheder. Der er, jeg ved ikke helt omkring 20 spørgsmål. Den, der først svarer rigtigt for to point, men alle dem, der svarer rigtigt, får et point. Så det vil sige, hvis du går ind og tjekker på nettet, så kan det være, at du får langsom, og så kan det være, at du kun får 1, point for dit svar. Så jeg vil råde for til at svare lige fra hoften. Så det er det to for at være først? Vi to to for at være og først, og, og alle der svarer rigtigt får 1. point. Okay? <laughs> altså ikke, ikke bare først, men først og rigtigt selvfølgelig. Først og rigtigt. Så, så den, der svarer... Først. Nej, nej. First, den, den, der svarer det første, først rigtigt får to point. Og hvis man bare svarer rigtigt, men man ikke er først, så får man et point. Vi har to koder til Call of Duty Infinite Warfare-betaen. Den lukkede beta, som foregår den 15. og 21. oktober. De skinner redeemes på Activision's hjemmeside, og så vælger man selv, om man vil spille på Xbox One eller PS4. PlayStation 4 det er både den 15. og 21. oktober, Xbox One er kun den 21. oktober. Øhm, og vi kommer også til at spille lidt med, så det kan være, at vi ses online, dem der får koderne. Men bref, de to med flest pointe, de får sådan en kode her, og øh, så vi vil gerne høre, hvem vi gerne vil være med i quizzen, for hvis vi får skrevet nogle navne ned, så kan I ikke lige skrive i kommentarer og Kasper, Eh, Schmidt! Altså, vi kan jo bare skrive alle dem, der er med. Ja altså, er med altså, med i chat, kan bare skrive ned, ja. Nå, men vi skriver alle dem, som gerne vil, det kan jo være, at der er nogen, der er gået, det ved vi jo ikke. jeg tænker, alle jer, der gerne vil være med i quizzen, Skriv lige en kommentar hernede nu, så giver vi lige fem minutter. Nils Bakke mm. er med. Sådan Bakke er med i GameTest Quiz. Ja. ja. Hasman er hasman med i GameTest Quiz. Hasman. Vi sikker dem. Hvem er Kasper Smidt? Han er også med i GameTest Quiz. Kasper Smidt er også med. Der kalder vi Kasper... AF. Okay, okay. Så... Jeg har faktisk en lille, lille rettelse, for det er ikke bare de enkelte dage, den er, som jeg også troede, det var oprindeligt. Jeg kan se her, at den faktisk er fra den, den første dato. Det er fra no. den 14. til den 17. Okay, mm. så den køber fra den 14. til den 17. Stadig kun Playstation 4. Den næste er det så 21. til 24. og der er det Playstation 4 Xbox One. Og Xbox One. Så man, man har også. der er nogle dage til at ja, det i. Ja, det var, det var, det var Vi skal nok Jeg det. Jeg kan sige, det er mega fedt. Oh, det var jo, og din klaus. Klaus, men Ej, du ja. kan følge med alligevel. Ja. Bare fordi det er sjovt. Du må meget gerne være med i kvisten. Du, du må gerne være med i kvisten. ja. Så kan du vælge at give den videre til Holm. Du kan <laughs> give videre, Eller ja, til en ven eller en pærest, eller en nede på bordel. Det ved jeg ikke. Man kan bruge det som betalingsformul, skal <laughs> jeg høre. Ja. Det kan man. At kan Heave få ud? Ud? Det er på Crazy Daisy. Yes. For den er kode. Infinite Warfare beta-kode, så kører det. Så er der en ond dørmand, der siger ja tak. Øh... Uh, Cabber the Runner? På Twitch, shameless plug, what? Claus, <laughs> vil du være med? Du må gerne være med, selvom du ikke har konsol. Smid lige en kommentar. Smid en kommentar? Og ellers så går vi i gang. Men <laughs> guys, der er vel regler for, at man må sælge koden, right? Det, det skal vi ikke... Uh... Man skal altså ikke sidde og opfordre til i og lige for. men det er jo svært at styre, lad os sige det sådan. Alt ja. hvad? At, at man... Altså, det er jo vel ikke fedt at give den til en, som bare sælger den til. Mm. Åh oh, nej, helst ikke uh, gå ind og sælge koden. Han sidder over og nyder showet. Det er jorden. Vi har fire spillere, som skal være med i den her quiz nu. Så kan han sådan selv notere sine svar måske. Altså bare sådan for sig selv. Så er det også ligesom prøver quiz'en. Ja, så kan du altid sige til dig selv være, det. efter, at jeg vandt. Fordi at selvom jeg de sådan troede, du er en af de to, så tæller det med. Så. Ja. Ja, det fik den ret, Det er rigtig og man ikke, Det er nogle for gode spørgsmål, siger. den her quiz har. Den, øh, det er nogle spørgsmål, jeg gør, som vi snakker om senere. Jeg har altid lige en quiz liggende klar. Ja, til, hvis, øh, hvis man nu kommer hjem til svigerforældrene og siger, Mathias, har du en quiz? <laughs> så siger jeg, jo, gå fanget af dig eller mm. So you think you can dance og så har du lige quizen til det. Jeg er jeg er klar altså så. Så put en two step. So you think <laughs> so you <laughs> can meme. Okay, så vi nøgler dem. Lad os gå også i gang. Sparker der som mikrofonen går inden vi begynder lidt lidt. Nej, oh, ja. jeg, jeg sidder. Uh, det er fordi jeg ikke har nogen sko på. Okay. <laughs> Disse containerne i ben, de sidder ja. bare og flapper over det hele. Nils Spake, Hasman, Casper Mike C er I klar? Are you ready? Hans, net, Hans stream buffer desværre en del. Prøv at sætte kvaliteten ned og sørg for, for at det er live. Ja. Jamen, jeg tror, der er ham 100... der... Niels Bakke er klar. Kasper Smidt er klar. Kasman, Maxe Er I klar? Ja, det, vi siger, går ud for, at de siger ja. Giv dem lige et sekund. Hvad så, hvis de siger, at jeg skal hente nachos eller et eller <laughs> Så siger vi, at de er klar. Og oh, de siger at skære mig en smule. Jamen hvad, hvis vi alle sammen har lidt dårligt øh, stream her, så øh, så er vi jo alle sammen i samme båd, ikke? Alle lige. Okay. okay, Vi går i Vi går i gang. Første spørgsmål. Jeg illustrerer nummer et. Nummer et. Første spørgsmål. Hvad er Mario og Luigi's efternavne? Er det A. Mario? Er det B. Plumber Man? Eller er det C. Pasta pizza? No, no, no. I får lige svaremuligheden igen. Er det A, mayo? Er det B, Plummerman Eller er det C, pasta pizza? Hasman skriver A. Udtale stik plomberman. Hasman får <laughs> to point. Det var nemlig rigtigt. Men, hvad? Du skal jo ikke sige det rigtigt med det samme, for de andre bare skriver lige, <laughs> det så får de også altså. Alle får et point, men han får to. Fordi, <laughs> okay. Fordi Dumbo han... <laughs> <laughs> okay, okay. Jeg giver, okay, jeg giver ham to streger for svar svare først. Kasper Smidt fra en. Jeg skal selvfølgelig, okay, jeg venter til alle har svaret... Øh, ...fremover. Men... det Spakke, han har ikke svaret endnu. Men... <laughs> <laughs> han får stadig et pænk. Jeg gætter, jeg gæder på... Ved du okay, for næste spørgsmål, så venter jeg lige med at sige svaret. Til alle har svaret, eller hvad? Ja, til alle har svaret. Jeg ved ikke, om, øh, om Lille han han er med. Han er du med os, eller du mod os? Ja, okay. Så alle har et point i has, Så er det ikke er med os, så er mod os, ja. Okay. Sådan er det. I skal svare... Uh, A, B eller C. Ja. Det er lettest. Så er det også I må jo gerne svare svaret, hvis I synes, det er lettere. Det andet er for ProGamers, fordi det går hurtigst. Lige præcis. Lige præcis. Okay. ProQuizos. -pro <laughs> det næste spørgsmål. Nu, det er lige nogle Nintendo-spørgsmål, de første. Så rykker vi over, til nogle andre. Okay. Hvor mange forskellige spil har Mario været med i? Er det A, 150-200, B, 200-250, eller, eller er det C, 250-300? Er det A, 150-200, B, 200-250, eller C, 250-300? Så kan vi lige spørge, mens vi sidder og venter på folk. Det er svært. Hvad, hvad tror du, det er, jeg vil nok gætte på, det er B. Det var 150-200. Kan det passe? Nej, Ej, det var 200. 250, 200, 200, 200, 200. der 200-200. Øh. Vi har fået tre svar her. Jeg kan vel lige skrive. Hvad får vi skrevet, folkens? Hvordan er det egentlig? Er, er det den første, der svarer rigtigt, eller er det den første, der svarer, og hvis den svarer rigtigt, er det to? Det er den første, der svarer rigtigt, men nu, ved hvad, nu bliver jeg nødt til lige, fordi nu... Fordi så, hvis de første tre, der svarer forkert, og så den fjerde svarer rigtigt, så får han to pointe, fordi han er den første, der svarer rigtigt. Ved hvad? Den her, den bliver jeg faktisk nødt til at slå op, fordi det kan godt have ændret sig, sådan jeg lavede den <laughs> Der er udkommet så mange Mario spil siden du lavede gidsen. Jamen, det kan godt have været lige, lige på grænsen okay. han er jo sådan, han er dom liggende i hans yeah. for men han er dem nok ikke lige helt up-to-date. Uh, Mario Paint. Jamen alle sådan nogle tæller med, altså Mario Paint og os, altså, det er alle de spil han har været med i, det er ikke nødvendigvis Marios spil. Men det er dog udgivet spil, altså sådan, det er ikke bare, jo, jo, men, men det, det er det projekt er, det er er Mario. Mario. Jeg vil, okay. <laughs> det er jeg, jeg yeah. faktisk lige helt tvivl, fordi alle svarer B, og jeg øh, må være ærlig, at jeg har skrevet det også C. Så er de bare er forkert, jo. Der er jo en, der svaret, der er en, der svarer C. Ja, C. Øh, men det gør mig bare helt vildt forvirret. Hvad sige? Hvad sige? alle, alle, alle altså, svarer? Jamen, I... altså... Okay, vi går efter den her fasis. Vi går efter... <laughs> de regler bliver lidt for filosofiske. Svaret er C, ifølge min quiz. Så det var kun uh, Hasman der havde den her rigtig. Det Jeg om at have klerkort regler jo altså det det, det han fjert. Altså på det at, at du er quizmaster, ikke? Ja, yeah. mesteren er kvisten, har dem liggende ude af ærmet, og så skal du sidde så svarene op efter. Yeah. Og oh, du kan ikke forklare reglerne ordentligt. er det vildt? Altså jeg <laughs> er not impressed. Nej, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Okay. Okay. Næste spørgsmål. Næste spørgsmål. Næste spørgsmål. Åh, sådan en Nintendo spørgsmål. Hvem hvem, blev vinderen? hvem blev vinderen? Vinderen, det bliver Hasman. Han var der svar. Oh, okay. Og ifølge min Svar her, så er svaret C. Okay. Det er det. Så. Skal du ikke sige det sådan, at sige, svaret er C? Svaret er C. Fordi ellers nydelig var sådan en r Jamen jeg har forresten selv troet, det var C, så det må være det. Yes. Okay. tredje spørgsmål er. Hvad hed Nintendos allerførste spillemaskine? Var det A. Game Watch. Var det B. Color TV Game 6. Eller var det C. Nintendo Entertainment System. Var det A. Game Watch. B. Color TV Game 6 eller C. Nintendo Entertainment System ja. Jeg siger sige af uh, sværd, spørgsmålet. Mm. Hvad var det et spørgsmål, lød lyder som? Lad os lige få det en gang til. Spørgsmålet var, hvad hed Nintendos allerførste spillemaskine? Er det A. Game Watch B. Color TV Game 6 C. Nintendo Entertainment System Jamen, det er måske... Øh... Vi har fået tre svar, vi for mangler plus. et sidste svar fra Maxe. Han er lige ved at op. <laughs> ja, ellers så er streamen dårligt. <laughs> skal lige have alle med. Det er helt okay, Kasper. Det er bare for hjælp, hjælpe, at vi har det her ABC-system. Vi forstår godt, hvis I skriver noget andet. Max skrev min lagged. Men du har ikke svaret endnu. <laughs> du har ikke svaret endnu. No excuse. Spørgsmålet, spørgsmålet er... Hvad hedder Nintendos allerførste spillemaskine? Er det A. Game ⁇ Watch, B. Color TV Game 6, eller er det C. Nintendo Entertainment System? Er det A. Game ⁇ Watch, B. Color TV Game 6, eller er det C. Nintendo Entertainment System? Så hvis vi havde været super smart, ikke så havde vi lige lavet sådan så vi lige tryk på 5 over spørgsmål 5, og så har den lige stået yep. op på oh, os. Åh, ja, fint aftale med spørgsmålene. Det, det er til næste quiz. <laughs> Okay, jeg kan sige, at Mark C. var den eneste, der fik det rigtige svar her gang. Svaret er Color TV Game 6. Så nu står det 4 point til Has, Man, Nils Bakke har 1 point, Kasper Schmidt har 1 point, og Mark C. har 3 point. Okay. <laughs> Uda. Shay doesn't care. Kom ind midt i det hele endnu. Og no clue. Det. No clue sucks. Stop. Shucks. Typisk. So. <laughs> okay. Okay. Næste ja. spørgsmål. Uh, det er en, lidt lettere, den her. Der er en A og en B-svar. Hvem spiller ifølge statistikker flest spil? Er det A, drenge eller B, piger? Hvem spiller ifølge statistikker flest spil? Er det A, drenge eller B, piger? Hashtag feminism! <laughs> det? <Ufærdigt. laughs> Hasdak hold på det. <laughs> Hasdak Ja, ja, præcis. That's the plan. Ja, det man lige kan skrive på, uh, på Twitter, hvis man er færdig. Ja. <laughs> Alle har svaret, det rigtige svar er B. Pia. Overraskende nok. Øh, når man snakker spil så snakker man ikke kun konsolspil man snakker også mobilspil og også pc spil man, oh, men, oh, og det er anden. Don't discriminate. Altså det er sådan altså, man kan jo aldrig 100% regne statistik, okay. men i følelsen det stikker er størstedelen af gamere faktisk piger. Det er det der hvor de definerer så, spil som så alt muligt ja. sådan. For eksempel Candy Crush. Ja, altså. yeah, lige præcis. Casman får 2 point, Kasper Schmidt får et, et, et, gamer, et ekstra point. og okay. okay. det skal helt pænt. <laughs> Ej, det er ikke det er ikke inklusiv brætspil. Det er jo, ja. nu er Box det jo en en, en, en en spil som i spil. computerspil, computerspil. Video -spil. Video -spil. videospil, Inge Kan vi det er, interaktive også. medier, ikke også. Jeg mener i forhold til procent, så mener jeg at den lå på Jeg kan ikke huske det, det er ikke en stor procentdel den der undersøgelse. Det er sådan noget 51, 49 ja. 40, eller sådan noget i den stil. Vi skal, vi skal nok er, overhælde ja. dem i en dag. I yeah, forbandede kvinder. Det er kvinder. Uh... Det Det uh -huh. uh -huh. passer måske også sammen med, at der er, der er lidt flere damer, end der er Altså sådan, hverdagsplan, ikke? Yeah. Yeah. Feminism. Feminism. Jeg tager ikke fem det er det, jeg siger. Det er det. Der er flere score. <laughs> okay. Hvad er... Okay, næste spørgsmål ja. <laughs> <What? laughs> er... Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg snakker bare meget Det er bare derfor, at bare... vi gerne måtte to kvinder, ikke? Jo. Jeg snakker op. en underværre. Nu kommer næste spørgsmål. Næste okay, spørgsmål. Næste kan jeg gøre det med Lidt Lyt godt, lidt godt. Okay. Hvad er det højeste beløb, et spil nogensinde er blevet solgt for? Altså, og når vi siger spil her, så er det ikke arcade-maskiner, men et fysisk spil som i en disk eller et cartridge. Hvad er det højeste beløb, et spil nogensinde er blevet solgt for? Er det A, 1 million kroner? Er det B. 250.000 kroner, eller er det C. 650.000 kroner? Er det A. 1 million kroner, B. 250.000 kroner, eller C. 650.000 kroner? Jeg vil lige se, der jeg føler mig lidt snydt nu, <laughs> fordi da, da vi prøvede quizzen fra den nu var det også af svaret. Forhåbentlig. Ja. <laughs> man kan måske få et lille tip, hvis man gider at vente på det. Et pro-tip. Ja, det er, da du, da du, da du gav mig til, til spørgsmål, så sagde du ikke, at det var kroner. Så er ikke ud fra, at der er dollars? Nej, det beklager jeg. Men vi så får nogle lupbord. forskellige svar. ja. Yeah, okay. yeah. alle svarene er inde? Jeg har det her. Svaret er C's. Svaret er C. 650.000 kroner, og det var spillet Stadium Events til næste. Åh! Oh. Øh, I komplet øh, boks, aldrig åbnet før, der gik for lidt over 100.000 dollars, som blev betalt. Øh, det var den sjældne udgave, ikke? Jo. Uh. Der er meget. Øh... Nej, det... Stadium Events har rekorden som det spillet der er blevet solgt for mest nogensinde. Nintendo World Championships og sådan noget, det kommer ikke i nærheden af det. Det er sådan noget mere 25.000 øh, dollars, så det er ret vildt. Så... Hasman får... Han har rimelig mange point nu. Hasman har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 point. Altså nu, nu bliver du nu bliver vagt... Hun øh, Holm, han bliver jo øh, mistænkelig. Ikke? Ja, ja, det er lidt vildt. Han får, ja, han får alle de her point. Kasper Smit har 2 point, Mark C. har 4 point, Niels Bakker har 1. point. Hvem rooter du forholdet med? Er der nogen, du, du hælder på? Mark C. Med? Selvfølgelig. <laughs> Mark ja, Er du har navnet? Det er også, eller? Det er et sigt navn. Ham, det er ham, der vores øh, forandre Præcis. Det er vigtigt. Ah, okay. point. Ja. <clears throat> så får han lige 50 ekstra. For halvstid for Bakke mig tidligere, øh. så det virker jo altid. Det er, også, det er jo ikke, fordi det er, tilladt, eller det, det er tilladt at gå ind og søge på de her svar. Det handler bare om at være mega hurtigt til at søge Mathias, det. Mathias! Altså, vi begynder også at tillade på et eller andet tidspunkt. Hvilket altså, år tror du, vi er i? 2016. det er det Okay. Her kommer der en, som jeg tror, I alle sammen kan svare på. Ikke mig. Hvor mange Pokémon'er var der oprindeligt i 1991? Var der A, 151, B, 251, eller C, 150? Var der A, 151? B, 251, eller C, 150? Nu er det ikke et andet crap med, om man tæller Unown med eller sådan noget. Hende fra Tag Tournament eller noget. Ja. <laughs> bitch. Får, og alle har svaret. Ja. Okay, yes. det, gik yes. det gik hurtigt. Der var nemlig 151. Så derfor er Kasper Smidt to pointe, et point til Asman Hold og jeg et kæft, point man. til Nils Bakke. Det er jo længere forhold, vi er i gang i her. Der er jo 19, 19 spørgsmål. Det kører jo for jer. Ja. Men, vi tager ikke alle sammen. Jeg plukker i den. Nå, okay. <laughs> Det er ikke fordi, vi spiller alle spil, men Jeg tror, du rummen var op. Hvad? Yeah. Tredje, man. Jeg satte altså, at I tænkte, shit, man. Wow, oh, hopp! godt. <laughs> My god, man. I kæftede med jeres paratviden om spil. Øh, okay. Den er god der. Var det rigtigt? Var det 151 nu? 151. Det her. Man okay. ser jo, var 150, men der var også Mew, som var den legendariske ekstra Pokémon. Hvad med Unloan? Tag den med? Den var første generation 2. Dammit. Sorry. I det. Okay. Næste spørgsmål. The Legend of Zelda til NS. var det første konsolspil i verden, hvor man kunne... A. Gemme sit spil. B. Gå med en fucking sig hat. <laughs> Eller C. Udforsk en åben verden. Var det A. Gennem sit spil, B. Gå med en fucking sej hat, eller C. Udforsk en åben verden? Legend of Zelda til næst. Ja. Hvad, Holm? Har du nogen erfaring med Legend of Zelda The Awesome Cap? Øh, nej, men jeg har jo været en lille dreng uden en skov før, så det er jo noget, jeg kan relatere til. Har du en sej hat? Ja. Yeah. En elefanthue. <laughs> okay. Nå, Max han skriver, hvad sker der med Nintendo? Så kaldte der luren. Lad os lige se... Triforce, baby! Det rigtige svar var A. Gennem sit spil. Legend of Zelda var det første konsolspil, hvor man kunne gemme sit spil. Men var det ikke kun i Japan? Nej, det var også i... Øh i den amerikanske og europæiske. Okay. Udgave. Det var det okay. første konsolspil hvor man kunne gemme. Ja. Så fedt. Ja, fordi grunden til at du kunne den japanske først, ikke? Det var fordi du var... Var det var ikke det der brugte disk systemet. Jo, det var på disk systemet, men det fik ja. de inkorporeret så... i cartridges. Ja, de lavede dem den løsning, så var de fandt ud af at de kunne lave en lille ROM, de kunne flash på, ja. og så havde de så et lille batteri der ligesom kunne holde strøm på det. Lige ja, præcis. For hvis batteriet er døde, så mistede man også hukommelsen den der ROM. Ja. ja det er nemlig det. Okay, nu kommer der et Nintendo, eller ikke et Nintendo-spørgsmål, nu rykker vi lidt videre for dem. Der, der var mange Nintendo-spørgsmål i dag, fordi oprindeligt så var det en Nintendo-quiz, men nu laver vi nogle andre spørgsmål. Okay. Are you happy now? <laughs> nu vil jeg lige med. Ja, nu kommer der også noget sikkert. <laughs> Fedt. Nej, øh, lad os sætte den her. Um... Jeg vil have nogle Alex the Kid-spørgsmål, er der nogen dem? Om <laughs> nogen hvad? Alex the Kid. Alex the, okay, the Kid, kid. Det er eksempel, Alex the Kid her. Okay. Ham. Hvilket spil for egenhændigt The Video Game Crash of 83? <laughs> Hvilket spil forsadet egenhændigt The Video Game Crash of 83? Altså, der var spilindustrien brudt sammen i 1983. Var det A. Super Mario Bros? B. E.T. The Extraterrestrial? Eller C. Pac-Man til at tage 2600? Var det A. Mm -hmm. Super Mario Bros.? Var det B. E.T. The Extraterrestrial, eller C. Pac-Man til Atai 2600? Det var en dårlig udgave af man <laughs> Det var meget kan vi afsløre. Yeah, oh my det, god. god. Hold. Det vil make cry. Det er den brudt ned i 2013. <laughs> Hvis der er nogen, der har brug for at gentage spørgsmålet, så må I lige det til. Vi kan også skrive spørgsmål I chatten. Ja, vi skriver det? Nå ja, det kan du godt. What? Nu har jeg siddet transkribere Det er vores Okay, nu har vi fået alle svarene. Svaret er... Ja, er i tvivl? Nå, okay, Det er der fordi jeg har der. Svaret er B. E.T. Nogle ville måske debattere, at det var Pac-Man, som i virkeligheden gjorde udfaldet, men den mest offentligt anerkendte er, at det er Så... Jeg er begivet pointe næsten hele vejen rundt, der. Ja. Den er uh, den sorte kat. Yes. den får skyld. Og Kasper får to pointe for at svare. skyldig dumt. Ja, det er det med det. <laughs> uh, uh, E.T. did okay. nothing wrong. Ja. Her kommer der. stand with E.T. Kan <laughs> du det? Ja. Jeg synes, det er noget lort. Jeg synes, det er noget lort. Det er bedre end C-Man. Ja. ja, det er rigtigt. Seaman det er det, derude der jeg siger. Var det Too much C-Man. <laughs> Og C Man spillet, nej, jeg trodde C, altså man, det sådan, det. jeg det. Ja, det er Det er Holm. Oh, yeah. Seaman. <laughs> the Seaman. You can see this. Øh, uh, okay. Fedt. Det næste spørgsmål er om Sonic. Okay. Hvilken kendt kunstner lavede musik til Sonic the Hedgehog 3, som aldrig blev brugt? Er det A, Steven Taylor? Er det B, Michael Jackson? Eller er det C, Cher? Er det A, Steven Taylor, B, Michael Jackson, eller C, Cher? Så hvilken kendt kunstner lavede musik til Sonic the Hedgehog 3, som aldrig blev brugt? A, Steven Taylor, B, Michael Jackson, eller C, Cher? Det kan jo faktisk også sige, og det er øh, uden at afsløre, noget, at der øh, faktisk er lidt, lidt strid om det blev brugt eller ej. Ja, det er faktisk rigtigt. Men øh, en del af det ja. Ja, og det er Ja. Men der bedre. er nogle af, nogle af sangene, der er med i det, som man siger, oh, okay. der faktisk minder lidt om nogle af <laughs> riffs, der senere udkom i en sang. Okay. Fra, fra den omtalte kunst? Jamen det er nemlig det. Men nu er der blevet svaret her, der er blevet svaret B, B, A, A. Svaret er B. Det var Michael Jackson. Det kunne faktisk være fedt, hvis de havde svaret sådan A, B, A, B. Ja. Yeah. Ah, Konami Cohen. Ah, det kan ikke stave så godt. <laughs> okay. Det er svært at stave til arbejde. Vi har Hasman og Kasper Schmidt i uh, føring af det her. Så vidt I kan se, det står B besvaret rigtigt inden spørgsmålet benævnt. nævnt her. Det forstår jeg ikke helt. Det er fordi han har sikkert forsinkelse på hans. Nå ja, okay. På den måde. Så, Jeg tror faktisk, jeg tror, at hvis du prøver at trykke F5 og refresh den her, så, kan yeah. I, så kan det være, at du ikke har så meget forsinkelse Måske. Du, får altså. lige, du får lige uh, et halvt minut, hvor Mathias lige vil danse for dig. Uh, hvor du lige kan prøve at refresh, jeg sidder snakker lige om nyhederne. <laughs> ja, det er fedt så godt, du er med på den, man. Så kan jeg lige... Uh... Oh yeah, vi mangler musik, det er lidt dumt. <laughs> Hans stream er done, siger han. Mit stream er <laughs> done. Okay, men vi har Align, en, en, sendt en man i en stor lead, og Kasper Smith fylder skarpt efter efterfuldet Mark C. og Nils Bakke. <laughs> Okay. okay, det er danse move <laughs> Det skal er den der... Det den buried, no. eller? <laughs> jeg vil stå, ikke. Jeg er, jeg jeg er ikke der den der, er jeg, der er jeg er <laughs> på den. skal jo... Uh, uh, vi lige gang med et eller andet der. Der den der med... Jeg Det er ikke... Så... <laughs> <laughs> jeg kan ikke danse-move Nej, okay. um, Lad os... Mm, jeg lige tænke... Den her jeg godt tænke mig, fordi den er nemlig faktisk... Jamen, der er nogle gange, hvor jeg har kommet til at skrive øh, forkert svar. Jo, her, okay, her er en sjov Okay, okay, okay. Jeg er klar? Den er lidt svær, den, den tror jeg, det bliver ren gætteri for jer alle sammen. Vedmindre I er mega hurtige at google. Altså, det dine svare, det er også bare ren gæt. Ja, ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg finder bare på noget. Nej. Okay. Hvor mange forskellige spil er der udgivet til Xbox 360? Okay, hvor mange forskellige spil, og det er alle regioner her. Den er faktisk blevet tjekket op. Så er det A, 886. Er det B, 1173. Er det C, 1342. Ah? <laughs> Var det var da nu noget, vi Hvor Jo, men nu har vi droppet D. Hvor mange det. Er er <laughs> Hvor, mange... <laughs> Hvor, mange... <laughs> Hvor mange forskellige spil er der udgivet til Xbox 360? Er det A886? Er det B1173? Eller er det C1342? I kan nå at google det her, hvis jeg hurtigt hurtig. Vi kan lige spørge Holm, for jeg vil rigtig gerne høre, hvad han gælder på. Jeg tror, de vil gerne have spørgsmålet igen. Han er jo den... du... Det skrev, det jeg før, at du gentog det en gang, men lige så sikkert... Oh, okay. Kan ikke få spørgsmålet. Okay, så prøv en gang til. En gang, En sidste gang. En gang til. Hvor mange forskellige spil er der udgivet til Xbox 360? Er det A, 886? B, 1173? Eller C, 1342? Så har vi fået det. Oh, svar. Så har vi lige... Så vi. Lige, oh. Svaret er... Så, ja. så har vi slet ikke hørt Holmes kommentar. Åh, oh, det var de okay. fucking mange spil til den lort Okay. <laughs> Og det er alle sammen dårlige. Yes. Det er simpelthen... <laughs> Svaret er, at det er B1173 lortespil <laughs> til Xbox uh, 63. Ja. Så... Og to Maxi kom hurtigst der. Nu kæmper du en en god med Kasper kan jeg afsløre. Åh! Oh. Og om en grød. Ja, om en grød i gevelige en en god grød. A box of goodies. Ja. Oh ja, yeah. okay. Den er faktisk. We don't know what you might get. Okay, den er god den her. Nu kommer der fire svarmuligheder. Okay? Nu bliver det hardcore. Så ser vi Øh, nu skal I finde, hvor fanden var det. Hvorfor kan jeg ikke finde det? Ja, godt. Ja. Hvor mange spil er der i Grand Theft Auto-serien, inklusive spin-offs, men ikke add-ons? Okay. Så add-ons det er noget som The Lost and Damned og nogle af de der okay. ting. Det, hvor mange spil er der i serien, inklusive spin-offs? Er det A 5? Er det B? 8? Er det C, 12 Eller er det D, 15 Er det A, 5 Er det B, 8 Er det C, 12 Eller er det D, 15 Åh, der er også dem der Okay, men det er jo så ikke Ja, ja Prøv at se, hvilken svar er mulighed nu Når du har begyndt at have skrevet, at den er Er det A, 5 er det B 8? Er det C 12? Eller er det D 15? Mm. Mm. Okay, jeg kan afsløre, at den eneste, der hedder det rigtige, var Max C. Der er 15 main i GTA-serien. Det hedder mange. Men det er også fordi, man glemmer at regne med, at der kommer spil til DS og PSP og iPads og der er en del til Playstation også. Er det unikke øh, til iPads? Nej, det er vist bare den her Chinatown Wars, faktisk. Okay, øh, uh, uh, okay. Yeah. Uh, Det er det jeg eller gerne Ja. Men der er... Der var det de der... Ja, -Story der var... Yeah, og, yeah. Der, ja. der er 15 spil i serien, så det er faktisk... Okay, det er, der, er rimelig mange prostituerede, der er blevet dræbt. Det må ja. man sige. Flere end i Marstrand Skade <coughs> altså. Det er helt sikkert. Håbe, jeg håber i hvert fald. jeg sagde jo ikke men... Okay, øhm... Um. Åh oh, ja, den er sjov. Kom lige de, der to til PSP, kom de egentlig også til PSP? Jo, de blev porteret, jo. De blev genudgivet. det. De blev på ja. tid. Okay, vi har lige, let's see, tre spørgsmål mere, og så lukker vi kvissen. Tre spørgsmål. Ja. Tre spørgsmål tre mere. til. Okay. Um. Okay. Hvilket et... PlayStation 2-spil fra 2003 blev bandlyst i samtlige lande verden over? Hvilket PlayStation 2-spil fra 2003 blev bandlyst i samtlige lande verden over? Er det A. Rayman M Er det B. Party Girls Er det C. Mein Kampf The Game Eller er det D. Manhunt Er det A. Rayman M Er det B. Party Girls C. Mein Kampf The Game eller D, manhunt. Jeg må lige høre hånden, hvad han tænker. Det ja. hey, er tydeligvis, mine comfy chair, der er bandløst. Mine comfy ja. chair. Mine Just like ja. this. I kan få spørgsmålet igen, hvis I vil. Nej, jeg tror, der kommer svar mulighederne mm -hmm. nu. I vælger ind. Yes. Der begættede be det rigtige svar, er D, manhunt. To point til en lille sparke. Nul til hasen. Øh... <laughs> En til Kasper, en til Mark. Sådan. blev det bandet, ser du? Det er bebandelyst i mange lande over hele verden. Der er ikke nogen af de andre, der blev bandlyst. har det er bandlyst i nogle få, men... <laughs> men det udkom no ud, fun and senere. Det udkommer Det er, men det findes der til... Ja, det, det findes mest de i Europa, men f.eks. i Tyskland udkom det ikke, og det udkom ikke i øh, Storten og Mellemøsten og... Jeg tror det var ikke, der var sådan et bandlyst over det hele. Nej, da, altså, det er udkommet nogen steder. Øh, oh. uh, yes. Så tager vi... Oh, shit, man, nu skal to, to spørgsmål endnu. Ja, der er to spørgsmål endnu. Skal vi have en, en stilling? Nej. Nej, nu er vi med i opløbning. Ingen, ingen stilling. Nu, nu tager vi... vi okay. spændende. Tre tre muligheder til den her. Hvad var Kirby's oprindelige navn? Altså Kirby, den der lille lyserøde fra... <tryllige> den ja, den der sluger folk. Hvad var dens oprindelige navn? var det A Tinkle Popo eller B Flotter eller C Karba var det A Tinkle Popo B Flotter eller C Karba Var det noget med at han øh, faktisk oprindeligt var tiltænkt som en Pokémon Maybe 75 man Tror jeg ikke. Nå. Jeg havde ikke andet spændende at tilføje til det spørgsmål, men det her kan være Holmenar. Holm, hvad siger du? What? Wow, shit. Okay. Der blev svaret BBCA, a Svaret A. Han hed Tingle Popo. Så man skulle tro, han hed Flutter. <laughs> jeg selv er gættet på. Okay. han er en flutter Han er en flutter oh! Så prøver vi det aller. <laughs> Blow man. Blow man good. Allersidste spørgsmål, Aftenens sidste spørgsmål, så lukker vi quiz'en. Det er mega gældende for alle konsolgamere her. Vi skal forestille dig, at du spiller Final Countdown lige nu, men ja. vi ikke sætte den på, fordi det er blevet flagged, ja. desværre. Så. Goddammit, YouTube. Men holden vil gerne reenacte den. It's the Final Countdown! Okay, yes. Okay, her kommer spørgsmålet. <laughs> det ved. <laughs> Spørgsmålet er, hvad hed, hvad hed verdens... Det kan vi ikke Nej, nej. Hvad hed verdens første hjemmekonsol? Hvad hed verdens første hjemmekonsol? Er det A. Nintendo Entertainment System, B. MagnaVox Odyssey, C. Atari 2600 eller D. Sony PlayStation? er det A Nintendo Entertainment System B Magnavox Odyssey C Atari 2600 eller D Sony PlayStation Altså hvis det er, hvis man spørger Holm og det var den eneste konsol mm. der betød noget. Ja. Den eneste konsol med gade ja. derhjemme, så var det selvfølgelig en PlayStation. Ja, selvfølgelig. <laughs> Ingen andre. Der var selvfølgelig nogen, der var teknisk set nogle hjemmekonsoler før ja. da, men der er ikke nogen gade Holm der har B hele vejen rundt, og det er også rigtigt. Den første hjemme-konsole var Magnavox Odyssey. B is all around. B is all around. Vi sige, har i hvert fald en... Hasman fik to. Ja, vi har i hvert fald en klar vinder i Hasman. Altså jeg tror, at Hasman har siddet og lyttet og hævet bagved. Sådan. Ja, jeg tror sådan, han, han har bare... Har æ, ja. på eller noget, Are you er there?! Ellers så han bare været fucking hurtig til slot. Jeg shut op. okay. Hasman vinder. I hvert fald med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 point. Men der er også en anden plads. <gurgels> der er også en anden flot plads. Flot, Hassmann. Flot. 42, 40, 19 point. Og you done good, sir. Den kan vi afslutte. Den går good. ned til í, Kasper Schmidt eller Mark Zay. Så, jeg tæller lige pointene op, og så skal vi lige få en drumroll. Lidt spakker, du fik en, fire, en flot 4. En Stadig med i opspillet Kæmpet hårdt. Men nu skal vi afgøre hvem der kom på anden. Okay. anden pladsen og dermed nummer to vinder af en beta key til Star Trek Infinite Warfare Forever Call to the Dudes Yes Okay vinderen er Mark C Woo Mark C Max C selv Mark C. Med, med lag og selv, selv med lag og det, og det hele sådan noget, for du har fået anden pladsen er god med, med damn inspiration Åh Kasper. Er det flot? Og selv, selv øh, han, han, var det, gav det bonuspunkt, han spurgte, om der var kommet nogle spørgsmål til Xbox. Ja, det må de, <laughs> det godt Var det det, der lige går udfaldet? Sådan. Tillykke til det. Tillykke til jer to. Øh, nu ved jeg jo så selvfølgelig, hvem I begge to er, så jeg sender jer bare øh, oh my God. koden. <laughs> er det, det, det bare... Det, det er play det her, <laughs> kan jeg mærke. Ja. Ja. Men øh, bare han er inden for sådan en Xbox-gruppe på, øh, på Facebook, så... Der kan jeg i hvert fald finde, øh, og Hassmann kender jeg. Så. Okay, når du siger, at der kan jeg finde, så mener du så, jeg at hvis de sælger koden, then vil come for dem. Ja. Du kan finde dem. Ikke noget med at sælge de her koder. I får en kode hver, den sender vi her umiddelbart efter, og så er det bare at gå i gang og spille i næste uge. Det kan jo være, at de møder hinanden online. Måske på samme hold, eller måske imod hinanden. Det kan godt være, at de møder hinanden, hvis de spiller beta'en, så er det jo at de lige mødes også lige. Ja. Mm -hmm. Åh, oh, ham der, de headshotter, det var da de ham, der er nejt. Red mother fucker. skriver, <laughs> ja. det er derfor, du lader dem vinde. Det, jeg er ked, jeg kan godt se at jeg godt kunne ligne lidt det, du ved. Jeg kender dem begge to, men det var noe meget fair play. Skal om at, når man, man, man, man snyder med sådan noget, ikke? Så skal gælder det bare om at holde, holde mund. Ja, fuldstændig. Det, er, det var det var Du ved hold det er, med, altså, man, godt. Ja, men men jeg ja, det var fedt, det var sjovt, at I var med i uh, quizzen og det kan vi da godt gøre igen, udløve nogle flere koder Øløb. vi får, og simpelthen så mange. Øh... Nåskellig. <laughs> ah, <nu er> <laughs> ikke mig. Så, så skal vi lige, så skal du lige, så skal du øve din uh, din autenticitet eller ikke jeg hedder autoritet som quizsværd sådan. Lige tidligt til quizsvaret op rundt, med dem hele. Du skal ikke sige det er det jeg har sagt som svaret. Du skal sige fuck det det her er det rigtige. Det er det rigtige. Og sådan der. Emilie op, det giver, Hold mund, du duet. Ban. Jamen jeg skal nok pludmere, så tager næste gang. Ved være gråt overskæg til næste gang. Ja. Det lyder godt. Skal du have sådan nogle stive støvler på? <laughs> ja. Du vil gerne gerne sige frem og tilbage her, hvis du venter. Og så skal jeg bare så råbe ind i kameraet. Ja, ja. NEJ NEJ NEJ! <laughs> det bliver skide godt. Jeg håber ikke at dem, der lytter med, de får et chok, når jeg alligevel gør det. <laughs> Men øh, fedt. Det var sjovt at lave quiz med. Øh, lad os øh... Er der mere egentlig? Har du noget sidste kommentar, Holm? Har du et du andet, du vil snakke om? The game is rigged! Det vand er gennem nyhed. Vi har Det Vi riggede. Det, rigged. ja, det, det vil sige, det var faktisk tilstå, at det, det var en lille smule riggede, fordi vi havde det på den måde, at Holm han absolut ikke skulle vinde. Ja, oh ja, det er rigtigt. Vi havde faktisk ja, det på den måde, at vi ikke selv måtte være med. Why? Why? Ja, det er virkelig. Så det er faktisk lidt unfair, fordi det er kun mig, der får en kode til Call of Duty, udover de andre. Man kan selvfølgelig også sige, at du ville have svaret. <laughs> Så lad os se. Jeg vil altså sige, du ville have svaret alle sammen rigtigt, hvis du er med. Det er ret nok, fordi jeg kender kendt alle de her spørgsmål. Men jeg er faktisk glad for at jeg har lavet eller at jeg havde den her quiz og i ikke altså at det var svært nok spørgsmål til at, at man kunne få folk til tvivl. Det er den Nintendo Lidt. næste gang måske. Just lidt mindre end Nintendo. Ej, det var men, faktisk men... det var kun de første øh, fire spørgsmål, som var Nintendo-fokuseret, så kom vi ret bredt ud med de andre. Mm. Det kom nok bare til at fremstå, som om det var meget Nintendo-fokuseret. Fordi... Men man, altså, det er jo fint nok, hvis man havde sådan et tema med det. Sådan, nu er det Magnum, Octavox eller hvad noget. hed. Åh yeah. oh, ja, selvfølgelig. Og det siger... er kun med den, ja, det siger sammen. Åh ja, siger. Oh, ja det, jamen, det kan være, vi gør det næste gang. Det er det måske en... lidt svær, så lige præcis den. En tema-quiz, tema det kunne vi faktisk godt ja. finde på. For jeg måske man skal lave, så kan man lave, nu bare... Nu spørgsmål er spørgsmålet også rimelig svære ja. Men så kunne man også godt tillade sig at spørgsmålet spørgsmål er svære Hvis det sådan er Nu er det det ja, ja. det handler om Så er det ikke bare sådan okay, jeg vil godt være en Playstation er. Ja Så har jeg Jamen, det der med det Altså jeg har sådan en lettere quiz Som vi kunne have brugt men... Ja ja, det er det det For The Gamers Det er For The tage. Gamers så, øh, næste, men det er næste, næste quiz det skal være Game test relateret Hvem, ja, gøre, hvem, -test hvem har været med i længst tid øh, Hvem bliver konsek øh, konsekvent mobbet ved produktionerne, øh, <laughs> alt muligt. Ja, hvem er yngst? Hvem er yngst? Ja. Hvem, øh, hvem, er yngst? Hvem, hvem har de mest kontroversielle penins? Øh, hvem, er... <laughs> ja. hvem starter med C, og øh, bliver ofte kaldt noget med dog? Og, øh... ja. <laughs> der er mange gode spørgsmål. Ja. <laughs> ja. Ja. Det er ja. mange. <laughs> der er ingen, der vinder Holm. Ja, jeg ved det ikke jeg det godt. <laughs> no, But der, just okay. imagine. Hvis vi havde nogle GameTest-arkeologer no. øh, derude <laughs> Jeg har fulgt med i 16 år! This is my calling! Du var <laughs> med siden fødsel? Ja yeah. <laughs> Oh shit Hey oh, <laughs> Nielsbakke, hvad, no, no. hvad refererer du til? At, øh, ja Playstation, Harlem og GameTest, det er samme år smuk kombination Ja yeah. Og Berlin-muren Ej, så... <laughs> det er jo ikke helt ah. samme år. 9-11 Men vi har lige simpelthen afrundt Let's episode nummer 110 Ja, 110 oh, jeg, jo, jeg, har for, du med. jeg har faktisk jeg, noget jeg, oh. jeg har jo en anden Jeg skal slutte af med Ja, ja Okay, lad mig lige sætte scenen her den, kommer, øhm, Mathias Nu har jeg jo ikke øh, arbejdet så meget med dig jo, Fordi du er en travl mand Men hoff jeg, vi har arbejdet meget sammen Og det er sådan en tradition Hvis I har for eksempel set vores Fortsat øh, hurtig snas, øh, at vi sponsorerer energidrikke. Okay, det har vi så ikke. Men vi drikker rigtig mange energidrikke, så jeg tænkte, nu, nu, har jeg, nu har jeg en med. Og det har så, den har sådan fantastiske fantastisk navn. Uh, cool energidrik. I, I shit you not, det er Hvis, det, Er den cool, eller bliver man cool af at drikke den? Det får vi faktisk svaret. Ved ikke, 500 okay. milliliter of cool energy. Kan okay, I klare spændingen? Bund, bund, bund. Har du haft den i fryseren? Nej, men den har været på køl. Cheers. Okay. Good enough. Så det er det simpelthen live anmeldelse, vi tager. Ja. Nu, lige nu lige nu går Holm faktisk. Den yeah, processen er normalt. Serious journalism. <laughs> Jeg opbruger ja. mig for jeres skyld. Um, hvordan, hvordan er det? Jeg, Jeg ved, ved, hvad er sponsorpenge? Jeg kan lige holde den her. Nej, just kidding. Um, Der er det lightning energy ting. Den, den smager rimelig øh, Den er sådan lidt kedelig øh, Indersigende øh, Sådan lidt May Cry, äh, DMC, var med Cry Øhm sådan lidt, sådan lidt en tynd Hvad skal man sige øh, en, en tynd Red Bull måske Ikke så meget øh, Ikke så meget ekstraordinær smag Jeg føler lidt for jeg får kvalme af den Øhm jeg tror jeg ikke rigtigt, der er så meget cool energy over den her. Oh! Cut til autoren. <coughs> det var min anmeldelse. Kører bare selv nu. <laughs> jo, fantastisk. <laughs> Men det var så, øh, det, det afrunder så afsnit nummer. Hvordan skal jeg faktisk lige den på, for den kom vi også omkring. Ah, det gør vi efter. Ja. Det afrunder så øh, afsnit nummer 110. 110. Tre ja, mænd ja. der mødtes, snakket sammen, havde ja. en quiz. Det var fantastisk. Det er lidt ligesom uh, plottet til Rookback <laughs> Bare mere g. <laughs> ja, hyggeligt. Øhm, hvad skal vi sige? Skal vi måske sige, at man kan finde mere af gametest, hvis man søger gametest Danmark på diverse sociale medier. Ja. Og vi øh, vi håber på at kunne lave flere af de her livestreams i fremtiden. Musik. Nu må vi se. Nu må vi se. Vi håber på det. Vi, <laughs> det. vi håber på det. Vi <laughs> måske, det bliver, Nej, vi vil gerne lave nogle flere ikke. Altså, vi vil gerne lave det oftere, men det er bare et kæmpe for siger, os Du siger at femte. Det er, når vi Mathias lige nu. Man kan ikke være med. Ja, ja. Men vi laver det ved fem dæk. Vi laver lige fem dæk, drenge. Ja, det er fedt. Det skal vi gøre. Så vi vil gerne sige tak, tak, fordi I øh, ja, var med. Og tak, fordi I havde at være med i den Og tak, fordi I kommenterede. Mægtig pæn der. Vi er jo endelig flere med en anden gang, hvis I vil. <laughs> og så kan jeg bare sige, at øh, I kan også kunne en mail ind til os, hvis I gerne vil... Nå en lille fin kommentar eller, eller andet, vi kan snakke om normalt i podcasten. Ja. Det går ind ved at skrive til gametest.games.dk En officielle mailadresse. Måske. skriv ind på vores Facebook, skriv ind på vores Twitter. Og så sejt at sige vores mailadresse. Ja. Vi får aldrig mails længere. Hvorfor skriver du ikke Det Den er så nem at huske. til Gametest.games.dk jeg, ja. Ja, jeg prøver lige at slå op. Vi... Lige hurtigt. Hvis du lige hurtigt holder folk henne, så prøv lige at slå op, om vi har fået en ny mail. Jeg tror ikke, jeg kan holde folk henne. Jeg tror, svaret er nej, men uh, lad os lige hurtigt kigge Prøv at se, hold om man tuller der. er det godt. Det er bare lige bære mig. Hvad vil du? Selv om vi har fået en mail fra folk. Om vores lille Paul Erik, han har sendt en mail. Men det er jo en mail, der hedder gamesist at gmail.com. Yes. Prøv at at Nå, det er fordi, vi har sådan en, der sender videre. Ah, okay. Det er rigtigt. lidt på, ikke? Så man prøver jo gamesist, snabler gamesist.dk. Man kan også godt, hvis man vil. Hvis man absolut vil. Så I måske også sende direkte til os på gentest@gmail.com Eller man kan som en normal menneske skrive til os på Facebook. Altså prøv at her. Det sender en mail, ikke? Det er Det viser bare, at det viser bare her. Send os brev eller et eller andet, altså. It shows the care. Ja. Men tak fordi du er med. Tak fordi du er med. Det var vildt hyggeligt. Hej hej. God aften. Vi sender koderne til dig. så får du lov til at trykke det på. Et eller